اذا كنت من او طيبه ده زمريه ده کافران اتا اسلام حق پر ځان نه کولا سره کي اني كتابو الله په کوئی شو يوم الکامت او پر روزه قیامت باندې ترل الذين تبيني ان تبويني ان رکسان اي مخاطبه كذبوا جي دروغ باندې او نسبته شريك او ده سهيم وتکلدي وجوههم چکه مخونه ددیبه چې مخونه ددیبه مو سودا تک ټول تک ټول مخونه به ها چې دروغي وی په خدای پاک باندې انشفت شریک و تکړي نو وجوده هم دا جمله حالیہ ده مخونه دبی مصود دا تقطور بید تبخی بچان دا جم لحا لیا واقع شوید علیس پی جہنم مسول للمتکبرین بلا آیا نشتر پا جہنم کی اٹکان دا پارا دا مغروران تکبر کونکو بلا وینجی اللہ الذین تقو اولا بنجاة تور کی جهنم د هغه کسانو ته اتقو الله به نجات وته ورکي نو چې نجات دا د پد مزریو شو نو جل به منفعت ضرورتي بیمه پازتي هم اما پازتي هم دابا دا په مړه دابا اته دابا د دا په صحابت ته بیمه پازتي هم کم دي نو کې د کامیابۍ دوی په جنت سردا کامیاب دې دیپ جنت کې او لا يمسهم سوء نبرشي دې تا قسمه بدي او لاهم يحزنون انا به دي غو جن شپ دي جنت کې الله رب جل وعلا فرمایي الله خالق كل شيء الله خالق عرش دې دایو صفات بالم شو دې آیات مبارک نه چلنا خالق عرش دې را دې دا چې په تخ معلوم شو بو هو انا كل شيء او دې الله تعالی په عرش باندې نگران نو دې محافظ د عرش هم شو به په ثابت شو خالد د عرش شو محافظ د عرش شو او لهو مقاليد السماوات والارض مقاليد جمع النقلاد دا ام النقلات څنګه ته وي حدېږي یا او تکی بکی کی دا اللہ دا پردی قنجانی دا خزانو د اسمانو نو دزمو کو تا دیجی انو معلوم شوار چا متصرف پا ارش ہے کم دیشو آدری سپتنو معلوم شو سخوندیو کو خالد تا محافظ د ارش او متصرف تا ارش او الذین كفروا بآيات الله اولئک هم الخاسرون دا داوان یاندي او دې خلحت هیڅ ځان نه پتاوان چې قل حضرت مبارک تو افه غیر الله تامروننی آیا بغیر د خدای نه ماته تاسو امر کرے عبادت او عبادت کوم یو الجاهلون ای جاهلون د افغیر ولی منسوب دي دا چې دې کنه دا عبدو دا مفعول دی ا د هغه عبدو چې کموخر راغلي داوی معمول دی په یوه کې کنه او اصل کې عبارت دا شي دی چې قل اتامرونی اعبود غیر الله ايها الجاهلو ها په شوک په اصل کې عبارت توبه سي اګه چې حمزي متقور گوریدان نه دی دا خواجو په سردارت تي نزدې کاه کې شويري اصل کې داسره قل اتامرونی بيګي اتامرونی اعبودو غير الله ايها الجاهلون دا وته وې تاسو ما ته امر کوئ چې عبادت کوم د غير الله اي ولقد احليک او بیا کین بحیر اغلی د تاطا وایلل الذین من قبلک چلا ان اشركتا رزن و تقدیرن ایا دار چې پیګه مختصرمانې کې راغلی دي چې دا تاریخ دی دا تاریخ دی کتا ما شریکونی وو جنستاو متونیو نل یحبتن عملک است عمل بزایشی بل تکونن من الخاسرین و تبشیرت تامنیال الله پاک ویجب للہ عباد بس د یو خدا عبادت کوا او وک من الشاکرین او شد شکر گزارونه چې کمه قیامت نه به تا کړی دی د دې شکر ادا ک او الله وی شو ما قدر الله او دې قدر اون پی جن دی ده دې قدر اون پی جن دی دو دې ظالمانو د الله تعالی حق قدره پا حق دا قدر پیجندلو. زکا چه پیگی ولی وین پیجندل زکا چه پل مخلوقی وصر شریک انا چه سوک پیدا کریو کن اغیر وصر شریک حق قدره والارد جمیان او زمک طول چې دا دا دا طاقت خوابن دی قبوته یو موٹی دا خده دی یو ملقیام ها پروز د کامت یو موٹی دا خده دی پروز د کامت دا مقبوض دا دا قصiment یو موٹی کی چه سریسیو نیسی که نا ناغا مقبوضی کی نی تیکی <تصفح> <تصفح> چی نو دا دی دا مانی چاقشی مقبوضی ننا دا تو لزمک دا اللہ مقبوض دا قصی دا اللہ پروز موٹی کی دا بس یو ملقیام او سماوات اه تلبته اورنده مسئله ليكه لارك. اغه کوم قلدیا اغه دو ها څنګه نه نا بس زما <تصفيق> دي ما من الشیطان الرجیم اغه دا چول و قدر الله قدت يوم القيامه والسماوات او سمانو چیدی متیاتن پول بچه کم دینو گیا که ران غیختی لی شوی بی بی امینهی پا خیلاس دا خدای کن دام دا خدای مقبوش دی دا خیلاسو یعنی پا دست قدرت کی او سبحانهو اللہ پاتی دا ارعی نقصان نه او تعالی ما یو شرکو او برترت دا او خدای انچ دی دا اللہ سر شرکی ونفیختی سوری و پک په والی شی پا شپیدے کی اوال شپیدے نفا سائقا بے خوش بشی یا نمر بشی سائقا خوش دکی کی بے خوش ایتا قدا بے خوش دی موت تا متعلی او برسی خان مل من پی السماوات و من پی الارب الا من شاء اللہ مگر آنگا را اللہ ارادو کی مراند داگین جبریل علیہ السلام دے عزرائیل علیہ السلام دے سرافیل علیہ السلام دے میکائیل علیہ السلام دے دا خبره تفسیر ابن کثیر پر روایت نقل کړه را چې دا سلو پرشتېتی مراد دي دوی به د مرگ نه بچ ثم نفی خفی و خره او بیا بفقوالی شپکی بهم کرتے باند 40 سنهن کذا ور د په حدیث اخرى فاذا هم قیام یانظرون ناګن دی بولاری یانظرون وګوري بچاله به زمون سره څه څه او اشرقت الارض دا یو خاص تجلیزه د خدای په چردینه برس ته پیصله شروع کی حساب به شروع کی او اشرقت الارض او روحانه بشمکه به نور رب حاپ نور د خپل پروردگار دازمکه با روحانه شي موجعل کتاب او کی به خودي شعل نامیل د چا سو د چا بغس لاس کی او ویجی اب او راتک بوشی په پیغمبرانو او بل بنا ته ګشی په شوهداو شوهدا هم محمد صلی الله علیه و آله او امته دا نو سلام دی او د دوی امته لکه بار بار مخکتیه شکراله ژوند کی, کی او قودی بینهم بالحق او په سلام بوشی په ما بین د خلکو په حق سره او هم لا لمون او دیش ربو پټی ظلمم نشکولي وو فیت کل نفسی ما عملت. او کامل بوقلی شهر نفس تا ما عملت یعنی جزاؤ ما عملت او وہو آلم و. او دا اللہ تعالی عالم دے بمای فعلون فا آن غصبان دے جدا خلقی نو اللہ تسا تخکیقاتو تم مختاج نہ دے پا دے طول دا دے علم و سیقا لذینک او اللہ پا قویا شپا او شللی شي پسختے سره پویږي پسختے سره به او شللی شي لکه دا ساوې مخې او سړې ته نروشتي او غزاروله ورکیو شړي پږي وصیک پر ذلت سره مو شللی شان کسان چې کافر دي اله جہنما جہنم تا دا چې مړه زمرتون دا مختلف جماعتونه اډا ولي زکه مراتب د کفر مختلف دي مختلف جماعات نبی حتا اذا جاءوها اركلت ديراشی نو دق وقته په دروازه و تللشی چې داګه تپیوي فتح حد نو لری بشی په دق وقت کې ابوابه ها دروازه د جهنم او قال لهم او بو توید دي خزانه خزنه تحا محاتزي فرشتي خزنه مونه مخاتزي فرشتي د جهنم د پاره د ملامتیا دا دا دا او بوغوتو ده چا لم اتکم رسول من اي نور هغه د تاسو پیغمبران منکم تاسو د جنسنا د چستا شو د جنس نو نو تاسو د وینه پېس حاصلولی شو کنه شو حاصلولی ولم شو حاصلولی ايت دونه د مزاري د پاردیش استمرار ده امشبل استل پ تاسو آیات ربکم ايتونه آیا د خپل پروردیګار عقب ایلوشتل کو قران دی کنو کتاب نه دی او به یو نذیرو نکم اتا سو به جرول اله لقا یومکم هاذا د ملاقات تر وځی ستاسو نشی تا قدا مقالوب او ویچه بلا او راغلیو جاءو و بلغه دا پیغمبران داغلیو تبلیغ هم کړو لکه خدای پاک ویچه ولکن حق ک کلمت ال عذاب لکه ثابت شوی دا واجب شوی دا کلمت عذاب یعنی حکم دا عذاب کلمة العذاب من حکم العذاب على الكافرین پا کافر قیل دخل بی تبو بی رشت داخل شئ ابواں و جہنم تبقود جہنمتا طالب ترجم فا دروازو سرکی نتبقی ابواں و لکل لباب من هم جزء مقصوم مخی ترشیر تانسو داخل شئ تبقود دا جہنمتا اتا پنور لوانہ کس ویو جم ما مقاب بجمد جنب المقابله کرشی نو تقسیم دا حاض وبہ حاض ا مثال کرے دا پیش سو لبیسو ثيابہم ورکبوا دوابہم نو داخل شی باب یعنی لیت خلق کل ار یوکس تخپل طبتے تو داخل شی قاضی خالیدی نه فی حادیو بلیکه میشی طبیعی سمس ول متکبری دیر بددا ٹھکانا د مغرورانو متکبر اوسی ک الذین او پنرمس ربہ پڈی عزت سره بروان پیشی هغه کسان التقو جزانه ی سات یری دی یری دې خپل پر ودیګارنا او زانه د گونانه بچکړی دی کفر و شرکیاتو نعزان بچکڑی دی بی با روان کلیشی الی جنتی جنت تا بدوی روان کلیشی جنت تا او زمرا دام چلی زمرا مختلف جماتونا ولی مراتب تا تقوی مختلف تی او کن مراتب تا تقوی خوری رجات مختلف تا مراتب تی وش بس را دی حتی ازا جاوها تردی شدوی دی جحنم تراشی دا جنت او وفتحت ابوابها وقد فتحت او حال بندي ولې په ماضي په لې ماضي واقع شي نو قد پکه پکار او وقد فتحت او یاقینا د مخ کې نه بل کړی شوی دروازه د جنت دا به مخ کې نو ته کولې وې د دې استقبال لپاره او وقالن لهم خزنه قहा بیت بم ویغه محافظه پریشتي د جنت سلام علیکم طيبې چې سلام دې وتا سو باندې د هر افته او د مصیبتنا تېبوتم دا تېبوتم چې ده کنا دا وګه کې دیکې قرامو دو ترجمه کړی دي تېبوتم تاسو پاک وې د خیری د ګناونونه ادم شادي چ تیبتم یعنی خوش عيشه زندگي تیر و په دي جنت تي تیبتم دا معنا علا خوش عيشه زندگي په دي جنت کې تیر واي او فد خولو ها داخل شوات خالدين وقالو الحمد لله الذي وقالو ذوي شل حمد لله سناء الله الذي اغذات صدقنا وعدا څنګه سره دشتون کې کلا صدقنا چې شتون کې کړل دی خدای زمنګ سره وعده واده وعده د جنت او امر سن الارض او مونږه مالکان کړو مونږه وارثان کړو مالکانې کړو د جنت او نتبو او او د مالک اون دغه د تقشکاری نتبو او مونږه قانوني شو د جنت نه هیڅ نشا ارغه مکان کې چې مونږه خوخه ای هغه کې وشید شو آزادانه ژوندګی دا الله ويزر تبعما فنيام أجر وعملين دير خقولة دي أجر دا تيكي دا عمل كونكو آوچا عجل نتيا وطر الملائكة آتبا وين ملائك حافين دا دو ترجميه ولموقر دي حافين إحاة كونكي أو يا حافين سترونكي من حول العرش شافر العرش دا أرجانبنا بحمد ربهم چدی په تصبيه وی سره دحمد د پروري جارنا او وقلي بينهم بالحق او په سلبه شي په ما بين د دي مخلوق کي په عدل سره <سؤال> حق سره او وكيل او په وي شي رځ لري د ملائکه نه چې واقعي د خدای ټوجوادي پوره کړې الحمدلله <سؤال> رب العالمين <سؤال> چسنا د الله راز چې تربيت کوو ني د تمام مخلوقات دي سوره المؤمن سورت المؤمن چې دی دا مکی دی وایي 580 ایتان دا 25 25 ایتونه مبارک دي سورت المؤمن و تزکی وی چې او کال و من ال فرعون چې زبردست تقریرې کړې دي دمر بلیغ انسان دی چې سره په حیرت ورواقع کوي جي دا چې تقریرې کړې دي مؤمن ادا چې ده کنه دې مومنټ کې بهخه خیریت ته خبرو شي چې دې علاقه دي عبد الله ابن عباس شهوی چې د نامه ده حزقیل دا حزقیل دی او دې د ترز وی چې کوم دې نو دا ترزوی چی کم دی دې ته مومن دا علي فرعون دی دې د ترز د فرعون د ترز وی دی ادم مشاري السلام د طرف نه مکالمه کړې دا سورته مومنټ په دې اعتبار وته او دا چې دې کنه را دې یې وايي 58 نه ایت بسم الله الرحمن الرحيم حامیم د چې کوم د کنا او حوامیم دی په قران عظیم کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په مار پیډی چې حوامیم یو ټکی یا آل حامیم دې ته حوامیم ممب یو آل حامیم ممته وی دیباجه القران د چ دې نوستې دي دیباجه دی دی سر کې منقشې او ریشمی جامې ته وي اته منسو زینت ته قرآنی زین دي دا بیان لري دا خبر بیان لري چې عبد الله بن وي چی تدې قران یې زی مثال اوس دا خل منګاو تاسو ته حاصل ندی حضرت تاسو فکر کوئ کله تاسو ته حاصل چي هغه دا, از دا وی چې ز په قران شری بنده د اهلی فلمیم نو د الحمدونه شروع کومه ما ته دا سی لذت محسوچیږي لکه یو شړې د خپل کور لاش د کور نغوان شي اخپل خپل او حیال ځان سره او د دې کوم دې د خپل احلو عیال لپاره د کډ عربو دا قانون دے دا حجری دا. دی چې زموږ کډ مکی معزمی د حجریدا نو دې د دې ځنه خپل احلو عیال ځان سره خپل سامان ضروری ځان سر په خان به یوړو او بیا بیا چې کوم دې کنه په دې پروغه حدیثو کې ډېر مسلې متعلق دي او دې رجاتی دې لري مسالې په حدیثو مبارکو کې په دې پوری متعلق دي له حاضر دیو جنا غبل نه لاله اوا حضرت چې بورل کنا اقزه ته بورل چې هغه دغه دا سوته وی چې کم دین او هغه بس ډیر کلی شاده بزيو ناغي کې بده بیا دغه وڑوله اقزه کې چې کم دین او کې کسو زيب پکيون زبسکره زيب پکيون یو اقد کې به زه شیبه چکم دي دا سرسب زباغ بداسه دا داوډان به کار دي چې شاداب دي او سرسب زده دي او ندی به د شینکه سه چته پیدا کوم باغې کې به خیمه بیا یم باغ کې کولا خیمه به ولکول باغې کې به ژوندۍ تیرولا نو وزې چې قران شریف په ولای ابن مسعود وې کما او دغه قزې ترور رسم کنه جدہ قران شریف په نماتہ داسه محسوسیږي چې په یو زړه زبردست من او شاداب او ډېر سبز سرسبزه دغه کې روانه ما اوی کلی چې حوا می مترور سي کومه اته دي ز نه بوښتو تلاوت کومه نماتہ داسه محسوسیږي چې لکه ز د اغا شاداب د نرووتما او په یو بهتري باغ ورنومه کېږي باغ باندې رالم چې په دې باغ کې هر قسمه اونې ولادي دي او په دې کې هر قسمه میويش تا او په دې کې هر قسمه ګلونش تا دومره خوشحالي ماته محسوسېږي په دې دا ټکي منغو تاسو ته حاصل نه دي په څونه تاحصیری دې په منګه کېا ډېر كاملې دا مونږ ته هم ته په تلوته دانې حاصلې هرما وی طالب راتوی موری شبزه د دې مسلې نمنګ د سر م قبر مليو وې ته کو حصول دا علم خدا سی او دی علم نه خو غیر علم خدا ګنا پرم پکار دتل لې کیه یادې یو صلی د جنا چل نه ور دي ناقب جناو کی دا اغلا چل ور دی بسنګ اغلو کی علم خدا سی او شې دی چې د ګنا د پر ضرورت دتل د نیکر پر یادې دې په فیضیه مانګه دومره کمزوري یو چې مانګه یانه په خپل <سؤال> تقصير باندې روزانه اقرار کوم اصحابو ته دا شان حاصل <سؤال> دي مې لکه څنګه په باور کې روان او هر قسم وګلانو په او د قرانګي را باندې بوی لګي او د قرانګي داګه مې ووفرم نګام من ته نه حاصل دي خلاص شي کلام دا را دې بسم الله الرحمن الرحیم دا حوامی ومو ډېر ترجمه هم شیبی باځه حضرت وی چې کنه خپل ته عالم دی بس داقو کو دا درایز السلفو دا او خلل دا وی چې حامیم چدی حامنسو حاوی العلوم او ممنه ده ماحی العلوم دای چې کنه دی حاوی دی پټول علومو او مم دې ماحی دی محو کوم کې زړتون غمو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نزول قران عظیم چدی تنزيل الكتاب دا مبتدا دی من الله العزيز العليم ته خبر دی رازی تنزيل نزول دو قران عظیم چدی دا سري ثابت من الله ثابت ته دا الله حضرت دا خو خدای دا څخه خدای العلیم د بیم شپت شو دا څخه خدای غافر زمبی چې بخون کده ګونا د مسلمان دی وقابل التوبه دی بل شپته سلورم دا دا سلورمو سلورم شو چې اب لون کده توبه دی او پین زم شپته دادې شدید لایقا به سخت کم دی عذابون کې دی او شپگم سپتی داری زید طول د احسان عزویم دی پو مسلمان او دا نتیجه دا ما قبل شوا چلا الہ الا ہو الی ولی که پدی شپگو سپتونو موصوب تی نبل سو پدی سپتونو موصوب شدا نلا الہ الا ہو الی المسیر شو پایی گی را دیجی داگه چکم دیکن نا دی مصعب ابن زبیر ثابتی بنانی وی یو زده مصعب ابن زبیر رضی الله مبارک سلام پاک او پاکی ابن کسیر او تفسیر قرطبی او غی خبر لیکلره وی زده مصعب ابن زبیر دد سره پاک او پاکی وګما وی زوی چې کمدینو د د خدمت نکاو ثابتی بنانی تعبیید یو مصعب ابن عمر داس شری ذوبیا د اصحابید او بیا را چیده کن وی زلارما یوباه ک می یودره کتمون میقومه ویما چکل مون سکو کنه نما پکرت ک ذ شورت الفاتحین د قوی جہامیم تنزیل ال کتاب مین الله ال عزیز ال غافر الذنب و قابل التوب شدید لا قابزه طول لا اله الا هو ال مشویر دز اپ دی وی وی پدی او شریری پګې چې یمونی جامعې غوستي دي او پس پینا کچرا باندې شور دي نو ماته وی چې نو ځوانا موږ څه کړنا او دا تلاوت چې تا کومو نه دا تلاوت بیا تاسې کوه ها چې حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب ويا غافر الذنب اغفر لي قابل التوبيه یا قابل التوبيه تقبل توبتي شديد العقاب يا لا تعاقبني زد طول يا ذا طول لا اله الا الله بل المشفيه هي ده شويه ويذكر التوبيك انا بس ده ما ده يذكر اويز صبره تمام وي जरूरत موي قتل ما جيره على دروازه قنا جيو قتل على دروازه چكدي ومقصه بندوا دروازه مکه بند بنده واغه یعنی ما دروازه په ځانته باندې بند کړې و د باغ ابا کی کنه په باغونو کې نبی سلام مشکات کړا هغه دې چې په باغونو کې به مونږ نو په باغ کې دا شنه ده دا کول چې باغ ته موشت دې نو دا نبی له سلام دې ځات کړې و ما هغه چې دې کنه نو بس وی چې ما ورو ته ما چې دا څو شریو یم نه جامعه قسطې دې خلک لمرانی چهره وا او داګه دا پس سپیناکا چرما نې زور دا زنه دې ماته یو چې که کسانل تکه با نه خو ناشته چې درته تقصق نه راځي پیګي بیا سابې دې په نانی وی چې ماته کسانو وی چې دا خلکو راټوی چې دا الیاس علی السلام دی د جنبی کنه اوسو چې حاضر علی السلام دی او بس د خدای او ځوی م چې د خدای ترپ نه یو پرشتہ ودا ان نور واقعا تم دل توبو مودیز جا تک لی دیوتا یو خبر بسما تا استو دیدہ کنا غافری زنبی سبوے یا غافری زنبی اغفرلی اغفرلی وقابل التوبو یا قابل التوبئ اقبل توبتی شدید الکام یا شدید الکابی لا تعاقبنی زد طول یا ذات تولی تل علی بہ لا اله الا الله ولی را دی. ما یوجادله الله تا کوئی چې جګړه نه کوي په باټل ترېکا آیات الله آیته نو د خدای کې الا الذين كفروا مغز آسان جن کافر دي ای لم د خدای کې د عزلنا فلا يغررك پر کې نو دوه او نو فلا يغررك نو دوه قدین کتابا یعنی غم جن دین کتابا تقلبهم ګرځي بال لا گردد دل دری فل بلاد په خارونو کې د پاره د معاش چاله وت د تجارت لپاره ګردی د اشن روزا د پروانې لری اضا تکنن کې کذ قبلهم تکذيب کل مر دين قم نوح عليه السلام او د احزاب نور طوله د کافرو احزاب القفار من بعدهم پس تکم نوح عليه السلام او محمد كل امته او قصقلي دي ار امته برسولهم په خپل پیغمبر باندې او د څه د پان علي اخذوه قصې پکړه دي په خپل پیغمبر چې دیونی شي لیل قتل او الاشر اذا دی اونشي د پان د قتل کول او یا د فرض قید کول او وجادلوا بالباطل او جگړی کړي چې پیغمبر د خدای سره په ناراو په باطله ترقه ادا رسله پار کړي لې یو ذخذو د دې لپاره چې بي زایل کی او محو اې د خاص پیژنه اې د خاصه توي خويدو توي اروضح هزه خويدو توي چې سلې په خټو کې لکه خوې دي د تل تدا معنی چې لې يوډو حذو چې بي اخوې يعني مخو کې په دې معنی ول پکې پکانه یا قاب سرنګو عذاب قضيو کبي من وچ الله واتو ان موقعات و وقزا او د قنن یی الله په کوئی چې حق کلمه تربکا واجب شوی دا او ساده تشویدا کلمه د پروردی کارстаў ال لذین فای کسانو باندي کفرو چې کافر دي دا له مکوونه هغه کلمه دا بدل دې کلمه نه کلمه کما کلمه دا چې انه او صحابون نار کنه دغه کلمه اور د جهنم دی او ال لذین هغه چې يحملون العرش جبه عرش الهي پورتا کرده كانا چه غب پرشتی ده وَيحملو عرش ربكا فوقهم يوم ازن سمانية. او ومن حولهم او آغا چه گرده گرده عرش ندي جرچا تيرا نصد بحونا ده تسبیح وی پجبا دا جبتا کی بکی ده ورنگن نصبحونا دی تسبیوی دا اللہ پا جبا لحمد ربهم تکتا او یؤمنون بہی ایمان روڑی پا اللہ بانے پزلسرا دو دو د نشو باقشل ورنگنی دا دی سمانا چاو انسان ایمان سمانا منگوی چا نا غدرت اور کثار د پاره دعای مغفرت کوي چې مانې وروړي او دا وی چر ربنا اے پر داسه د پدې طریقې کثر د واټې په کومه طریقې کثر د دې طریقې کا چر ربنا واسیتکุล لشی رحمتن و علم یا الله ته پورا ښه ارشیت جهت رحمتنا اد جهتین د رحمتن و علمن دواره تمیز دی وسعت رحمتک کل شی و علمک کل شی د پوهکې په اړه توبخه بخن او ک للذین تاب ان غی ک سامت شویی توبہ است د شرک او د معصونه او وتبعو او تابیدار شوی د اسلام ټکتا نو د چ دې او وقیہم خدا یې دوی بچی عذاب الجحیم د عذاب د جهنم ټکتا د عذابیا دی د د د واشي کما شوا د د پر د د پی د مزرې شوا د ابله د وا د پر د جلبه منب ات ربنا وا دخلهم اے خدا ای ته وی داخل کی جناتی عدنه جناتی عدنه جنتونو د امش او سيدو ته الذين التي اج جنتنا و اتهم چتاو سروا دا کډید او دانگی ومن او ار کو صلاحات صلاحیت ته مغفرت لري چ خاتمه پیمان چوي داټه کې پکې دي اغه څوک صلاحیت مغفرت لري چ خاتمه پیمان چوي خاتم من ابائهم پیګې او د پلاران د ځینا او د جو محاتم دي و ازواجهم د بیان مدینہ و زوریاتهم اګه الواته دينا انك انت العزيز الحكيم وقيه او خدای دې وساتی دا حزاب پیګ کنه دا عذاب اخی دا عذاب خفیف تسیئات تابنده به شو شریف کی چدا اصل قدیمه کی کړي دي کنه واقع هما عذاب الجحیم نبیا سمانه چې واقع هې مسیئات هغه یو واری کړی و ته مرته وي چې مراد ده نه عذاب خفیف ته چاغہ تیری شانی د میدان حشر دا آزاد حبیب څه چا دی لروه غب اپریشانی زم میدان حشر دا خدای لاغی نه مو ساتي مدد دې د که دوان نه شوي زکه دوبيله ومن السیئات نم با مندا شوا چې د آزاد خفیفو د بدونه مو ساتي چې پریشانی زم میدان حشر دا ممنتق السیئات اور رسوچت او ساته دا پیګي او دا آزاد ده ګناوونورا یم با اذن په دې روزه په قیامت پرقدرت رحیم تا تا په رحم کو او الاوی چذالیک هو الفوز العظیم پیګي دا کامیابی ده لویا نو کاري عظیم ولا پکاردې ان الذین کفروا بشکا ان که سچ کارته شوی دی نو کنه او دی بعد ده خفن نفسونه نن نفرت دا سبت دان ملعب ولی دا تار کهو ولی دا, دا تار کهو بگی لو کننا ناقلو نسمعو ناقلو ما کننا فی اصحابی شعیر زان نب نفرت کئی اشر زان تب کنزل کئی وینا بکئی خدای پا کوئی داستا دا نفرت تذی نفسنا دا دون اڈیر نو لکسرگی پرد بھے با دنیا کې چتا گنا کو لو اللہ دتانا کم نفرت کاؤنا غریز جاتو ان اللذین کفرو بې شک کسان چې کافر دي یو نه ادا وډه دې تبا आवाज وکړي شي پر ورځه قیامت چې لا ما قوت الله چې خامخا غضب د خدای په دنیا کې تاسو سره اکبر او دا دې من میمختکم کې نه کبوس تاسو نه نه خپل نفسونه سره اوس پکامت یې کې استدعونه په دنیا اله ایمان نه فرون ریگه نو تاسو باندې ایمان نه انکار کاو د د پدان لا چې کم نه پرته سرهون دا دی نو مقصود د دینه سر په حسرت تی په خدای کنو ککنو سپه ده په مرتبه دی دی وسویا ربانا امتنا سنته خدای تا موږ د وکړه ولی یو موترو د رجمه پیدا نه یو ناغه موته آدم دی او د هم دارا چکل من په دنیا کې برابر شونوم لدی کو دوه موته شو کنه واحیت نسنتین ا تاسو مږه جمدی کو دوه کرتے شایو کله چې پیدا شو نو جمدی شو او بیا بادل باس جمدی فه نه په اته طرف نه نو مږه اقرار کو ګزونو بیا نه په کولو کله سره او په ګناوونو سره نه په حل اله خروجن اي یشتدی وتی دوه جهنم و وَا واتي وَا دوده جهنم له دنیا ته من سبيل سلام رښتا پيږه او نو تا کانه په یو کانه چلا نشتا ځان لیکه دا آزاد مشکور چره دا سب جنبه و انه یزان دو یلا هر کل چې تاسو ان کرتم بتوحيده وین یشد بی الله رب الشريك نی وې شونه تومن تومن تصديق د شریعت پمتزدیق کو د اشارات پمتزدیق کو د توحید بمینکار کو نو اوس دا چې مساله دا فل نو پس پېسله چې دا استا سو پ سزا کی لله العلی الکبیر اغه خدایره العلی ذاتن او قبیر آل آل کبیر صفاتن ٹھیک العلی صفاتن الکبیر ذاتن او هو لذي الله کبین ازیرو به مثله ذات تی یری کوم ایا اتنا یعنی دلائل د توحید او قدرت او د قیامت او وینزل لکم من السماء رزقا او الله نازل ایس پارا د اسمان رزقو رزق ک سبب د رزق سبب د رزق چا باران دی او ما یتذکروا او نسیتنا قبل الا ما جنيب مگر اگر چا چ الله ته متوجیبی فدعوا الله نفست کندی عبادت کوی دیو الله مخلصین الهدین چتان سو خالص کوون کې ادا الله د پاره د عبادت و دا ریا و دا و دا شرکنا. او د او د سمعت نه او د شرک نه او ولو کری حال کافرون اگر چې لا توجهو ال الله بد غني کافر او وي بد غني کې نه غني په دا ویني ریګه ما فل خدای ته متوجي شه ار فی درجات کې د علما دوه خبرې دي بعضو علما په دی دي چې دا رفی چې دي صفت مشباهه دا صفت مشباهه دي عظمی چندا پائل دا دا پائل پمانادی پا نو کو پاول مانا دا مانا بشی رفیعو الدرجات عظیم صفات عظیم صفات نو والا دے خدای پاک او کو بگے مانشی نو رفیعو الدرجات رافعو رافع درجات المؤمنین فی الجنہ رافعو درجات المؤمنین فی الجنہ د پورتګون کړي د درجو د جن پیګي د درجو د مؤمنانو په جنت کې پورتګون کړي نامانه بشي نو له حضرت دیو جن الله رجل جل پر فرمای او حاون د انشتي صاحب د تختي د تخت بچي دي هغه صاحب دیول کې روح را غور دی یو بل نازلې من امره بېګې د امرو او د قضا خپلنا خپل حکم نا ادا وه نازله یعلا مې شامنه عباده ادا اوسله پره یون ذری یوم تعالی دېته پره چې د بندې چې د صاحب د وحی وګری خلکو یوم تعالی کې کې کنه د ورو د اجتماع نه دې یوم تعالی ځکوي چې ظالم بد مظلوم سره ملاقات کی اهل السما بد اهل ارض سره ملاقات کی عابد بل معبود شرم العلاقات کی او دا یوم نه بدل دی یوم هم بارزون اپک مرسبی چې ظاهر به یورا وたり بی د قبرونو نه میدان حشر او لا یخ طال الله منشه او نه به پټ پالا باندې ددن یو شه ویګ کنه تا ما کایو ته د عملو دزی اے شابه پټ نه یت او دا الی منیل مول دا چرې دا پس د و اولش پیله چې اول شي او و می مش پیله لا م او څوک نشته مګر یو خدای دی تر دې پوري چې اجبریل السلام او میکائیل السلام مو وفات کی ها پتا کټیم کی نابو سلمنل ملک الیوم طریقه د چا د فار د سلطنت او بادشاهی الیوم نن دا د چا دا د جواب څوک خدای به په خپل دا سنگ دا پرويز دا تکبري کويدا دما با چيده سوي سوي اره ظالمان بيگي ليل اودن السلام والا هميشه بس بس يا کان هر ندي ديكا طول امت مقبول دي الواحد القهار نل باچی د یو خدای دا القهار ديګي او چې سدي چې زبردست غالب دی په عرش ای اول یوم ان نز تجزا جزاء به ور کړی شي کول بس په قیامت سره کم کړی دا او لا ظلم ای ظلم نشه ظلم په قسمه کې دي شي یا د چر د پن یک یک کم شي یا په دغه کې زیادت شي ان الله سريع الساب او وانجرهم خدای تونیصاب ولادي دې بار بارته شماکي وانجرهم او یو را مد خلق يوم العذبا دا غرز نږدې نه اورځه قیامت ولې نږدې راځي را روانه ده انزل قلوب زکه چې پکم واکي جنونه د خلکو با, با لدل حناجر دا په پنځ د ګلګلو به د غم د وجنه کاظمین دت د غم نه بي اوغم چې لا شي ګنده ازله فارسی کې د یو ګور دربط لاپورته کی مالز مالز ظالمین حناج ایو ویشته ما کې چې جو د حنجره تونه او مالز ظالمین او نبیده زالمان ده پر مل حمیم دلی دوست او قریب دوست او شپیین او نبیده دوی د یو تر ان چې دا غې شپاره سومنه لشي دا د سر شپاره شپاره ستې د سر ته شپارس کوم کې شته دي نه ساری بس عادی کیږي په وخت د ادم د موضوع کې عم او او الله تا کوې بعض انسان دي کنه ناغزنان په لار رواني د شدت خپل مرګري ګوري نه دی وته نه ګوري نو چا وی بل ترته ګوري دی وته دیو ګوري الله وی دا صدې په جن او د شخصانانه تیر شي نافي که کم بیا دي مراقبه کوي مثلا په دې پيشوي او نو تا نافي که نو زه خبري مزه يعلم خائلت العيون الله طقي جني اغاق الله دسترغو الله عالم دي په لا دسترغو ديغي اغاصه یعنی اصل کې خائنت الایونی دای زابطه صفته موثوقه یا علمو الاین الخائنتی خدای غستر کې خیانت کوي په جن او ما توفی صدور هغه چې کم شینی پټای کمشه دی پټ کړی دي چې پسینه کې دنه پټې چا ځانته تیر شو مثلا دی زی سره م دې بیا چې کنه دا چې د دې دا شی او صدې دا وګيره دا کې دا پکې دا چې دې کنه لا وی دې ټولوب مې سپېګم نه دا وبس د ذهن لږی دا نه کړوا د دې سره جوړیږي والله یقلیب الحق او الله پاک په صلح کې چې کوم دی په حق باندې یعنی د دې صلح په حق باندې ناقې زدا اذا سين خدایان دی ولادین یذون اوهغه خدایان چې بیا عبادت کوي من جونې شیوا د خداینه لا یقدون بشی فایکه او وی په سدن نشو کولې د یو شی حکم نشو کولې د یو شی یعنی حکم نافذ ندی نو حسين خدای شو ان الله السميع البشير اول مسیرو فلعرب ای دی نګری په کې ها یا ان السعیدہ من اعتد بره غیر هی نګ بته انسان را دي چې دې دبلچا په حالت باندې عبرت والی انګر دي پس مکه کې پینځرو وګوري نظر د عبرت نظر د نظر د غبلت نکوري وګوري چې کای په کانا کمتل لذینا سرنګ وا اخریان جان کسانو کانو من قبلیم لقدا انجام سو کانو هم وا په خوانی خلک اشد من هم تيګي دې چکم دینو کې زیات تدینا قوته د قوت بدنی او اثارن او د جنه حد او پیچ کنا او د جحت تنشانونا پسمکه یعنی سمانا یعنی دیر نشاناتې په داسر زمین کې پر خودي او د دې نړیری زور ورو لیکن باخذهم الله بزنو بهم الاو نی ول دی په خپل او ما کان الله هم من الله او نو د دې د پرد عذاب د خداینم واقعن ایس سوک بچونکو واقعن سچ کده څنګه په مفاهید اوزائک دا بل آیا چلے کا نمر گریہ دا د دکی زنوب و مذکور و تفسیر لے اندقا مکنی گوناو نا دیکن چا خلق راونی ول دا دا دا دا الله لے اللہ کوئی چزا لے کا دا عذاب چلے بی انہو بی انہم تاکزر دیچو قان تاعتیہم راتت بجیت رسول ہم پی غمبران دی بالبینات پا کارو موجداتو نو پا کفرو بی پی کفرکو پا خزخم اللہ الله دیونی ول یعنی هلاك کلو انه قوی شدید العقاب او دا الله پاکو پیږي قوی زور والا دي قوی زور والا دي او شدید العقاب سخت غذاب والا دي ته پر مخالفیینو د موسی علیه السلام خبر په بل طور باندې دلته بیان ییږي سړي حیرت کې واقع کړي ولقد ارسلنا موسى دياتنا موږ لیکلي موسی, موسیٰ علیه السلام په خپل نو معجزات اور سلطان مبین پھر کہ ابا, أبا جو چمراد دایا طاحکان دی اور سلطان مبین نمراد معجزات دی ادے کمنو خبرم تاں سکڑ وچ تسلط دی او جہہ سلطان مبین نمراد امسادہ ذکر داد دا تخصیص پادو تامیم دی دي جلادرہ لویا او جی معجزہ او او فت تسلط کرا ال فرعون فرعون حامان قارون تا نہ پقالو دے دروڑ چصاهرن قذاب مکه تیر شو صاهر دی په خارقو او قذاب دی په دابې د نبوت کې الله په کوی چپلم ما جاءهم هر کله چې راغوت د مصالح سره د حق من عندنا نقالو دیویت را د جها او قتلوا ابنا الذين امنوا ووجنه د پیګ زامن د اي کسان چې مانې روړي دي د در سره د دې ولی د یوه کېږي دوه پیدې ولماولې کېږي یو دا دا چې خلکو ته پته ولګي چې هغه مولود ګوري لا پیدا نه دی دا غنه دی لکه شو سمګما شمان کتر کو پیدا شي بل نه دی او ځه مته نه چې پته لګي ولګي چې موږ په وا پدوی غالیبو اسن دم پدې باندې الله بدا او پدامه د دې او واستحيو او افريده جمده هغه زنان د دې او ما کیدل کافرین او نو پرید کافی نہ کا بندے پرید کافیرو الا فی ضلال مگر پاسکری طلاکت کی دی او پبے اثرے کی اثر پہ مرتب نہ دی او وقال فرعون فرعون داوی جلد دی مصالح سلام بجنما او چنا خلق پوی چے سو دم مقابلہ نہ شکلن ز کیسے مرتب وقال فرعون نو فرعون زونی چداش ما پرے دے زگه چه دگوره قتل کو اا قتل موسا چه ملک موسا علیہ السلام اول او دید الاغو بلیس و گستاخ سڑی دی رب به خفل پروردگار چه دمان اخلاص کی این یا خاپو دید دی موسا علیہ السلام پا منلو که دو نقصان دي یو, یو چه کم دی دنیا بی دی او بل دی پرعون بی این یا خاپو زیر ایگ من یبدل دینکم چې با بدل بگ ستا سراد دین ناکم شو دې زیان شو او ان یزهر فل ارض بالفساد او یادارا چې به کار کی په داسر زمين د نصر کې په صاد درا د دنیا زیان لري اځ دا کړه خبر موسی عليه السلام تور شي خپل خدای ته متوجې شو خپل الله باندې ایمان ووغت پنې ووغت نو پاک مؤمن و تر پور تک چې د د درت مدي پایې کې څو خدای ته متوجې هي نه غا برابرې وقاله موسی عليه چ اني وستو بردي زه پنا غوانم د خپل قوم ته وي ګوره خان اچاتو وي بني اسرائيل ته جزو پنا غوانم او اور ابيكم پرپل من كل متكبرين د هر د ارچ کم د خر دماغ شخص است شرنا من كل متكبرين من شر كل متكبرين د شر د ار خر دماغ انسان دا سي لا يمنو کیما نروږي په یو مشهدا او ځکه د امتقا وجهه ده کنه چې د حق مقابله کوي کوي او وکال رجل ماتاستوي چې ارتل مسالح اسلام خپل خدای باندې استعاذ او غتله دا شخص مقرر کو چې د طرفنا مقابله کوي او دفاع کوي سوم چې خدای ته متوجی شي دا تنظیمات خدای برابرې دا دوروکوغان کې د دې مؤمن <متحدث> ذکر دی دا حسکیل سیب عدد له بیا باس پی دی او اکثر علماء هم پی دی اگر چه با د شمعان ویلی دی چدده نن دی شمعان عدد ترز وی دی د فرعون دا خکانه او اکثرین په شی زکیل دی مؤمنون دا ولی صطه دی رجل خ در رجل منصوب تی مؤمنن صطه اولی چی ماده دی اورازه او من ال فرعون دی بم صطه دکت او دی کائنو د اعلی فرعون د حملید فرعون نا یعنی ابن عمه دا زم شپ چودرم وا درم شپ ته رجل د دی پزرګ دی یتمو ایمانحو شپ پټاو ایمان اله الان تر دقته م پوری ایمان پټاو اوس حق راکای اتکلون اله نه ایمان دی کنه ها اے دا سدی قبل غزار دی ورتے دقرې ایمان سدی اعلان اعلان کئ او چھ خکار کئ تقتلون رجلن ایتان سوجنے دا چھ سدی ان یقولہ لے ان یقولہ چھ دی وچھ ربی اللہ رب زمان اللہ دی دا سبب د قتل دی ندی او وقت جاکم اپی گمبر د پارہ معجزہ پاکار دا دي. او معجزات تو سری دی او وقت جااکم بالبینات تخار او او بل دته خبره کوم چې تخريج هغه کې هغه د مؤمن د علي فرعون تخريج توقیع دی دومره په بلاغت کې تخريج د مفسرین لیکلي دی چې سره بحر توقیع کای بل تر طوق رضا دی په پدداوا د دې پیغمبري کې یا صادقي یا بقاضي دی که نه دا څنګه چې کید تور یې غوړ جوړ کړی څنګه ودنیو کو دی دروږ جن تکدا نپه علیہ کذبوه نپه د باندې zarar دګه زباغه دروغ ده د زکه چې د متنبی ما ملحدا نه چلی دا قانون دا دا؟ دا دا دا دا دی د پخوانه پکدا د متنبی چې د نه بوداوه کری د د کاذب چې کوم دی داوا نه چلیږي ندد قتل فضل دی فضل او دی څه پکدا اول یې کو شاهدکن حسین نفریدزا چې سره او کچر تدیرشتون کی دا اعتبار همشت دی نوو کرا مجسبکم بعض الذی او برسیږي تاسو ته باندې هغه چې تاسو سره وعده کړي بعضځه کوي چې دا په دنیا کې او کنه او کل باورشی په خیرت کې دا دنیا ځکه ځکه چې کافر دا د دنیا دا اگر نه یریږي دا آخرت تاګه نه یریږي اګه په فی هغه د کومری چې مونږه چې کوم د خلکو ته وی چې او دا اقامت پا غسل کوي چې هغه په شریعت برابرۍ د ګرکې شریې د اقامت او دا برابر ندي او دا چديم حرام کار دی هغه بس نه سمید خلک دي مثلا لوله کېږي وي مساله کې وي ضرور چې کتابونه کته دل وي چې دا چې کمدې کنه او دا ځان چې کوم شریې کوي او دې په شدت برابر ندي او اقامت کوي او دې پاسکت دی نو دې اکل کی اکلې کې با قات راضی مرزونه براضی عادی کې په ددی پمادبن کې جگړی راضی مې پتا خلاص باندې خلق مینه نه دم هپیږي اته دنیا زړل خلق مقدم کړی دی د دین په زړه چې دی وته وی ده وی, تب تب وی بس استاد د دین بروشټوی وی وی بس په خپل تبه باندې ځان کاوي چې چا باندې کې هغه وی ور چلے باندې کې بس پکښړېږي خلق دنیا تاثیر کې دا غنمنګم دی باندې پوي غوونه باځټیم کې دا څه خبره وکم چې بس هغه سره بغي دې منتقدې پاګې اجازه تر او راته داتا داتا څه خبره نه ته منګم د دې فراسر بس کلا سنه دي دا ویپل بابا ویو خدای رسول بیا ټول یو خلک ته کدا سره من پدې هم پیو منګم ټول مر په دې دین کې تیر شو جي نو په تو نه خبره باندې پیغو چې دې کې د خدای اجازه مدون خبره کوخه اللہ رزو الجلال پرمائی الواحرین فی الارد او گور آواتا او این یکو سوازکان او سواز کچر تا دیرشتون کی نو یسیبو کم تانسو تبوری سی باز اغا یعنی باز اغا یعیدو کم چتانس روا دکی باز دکوی سدا پا دنیا کی او کل بپا خیرت کوری تی نو اس قتل دا دمو زر دی مکی قتل پزولو اس مو ممه قتل کوي اه بس زبردست خبره وکړه قتل یې نه قتل یا فضل آیا دی ایامو زردي دا فضل چې سره انسان او د متمم سره انسان دا اثر کوي ما عربي او ان الله لا يهدي قانون دا دی چې الله پاک لا يهدي منزل مقصود ته نه من هو مصرفون اګه کو چې د مشرک او کافر بی او تجاوز که د حد نا او کذاب او متنبی بی کذاب سمنا پا دعوید نبوت که در اوک جنی من منزل مقصود تنرسی او دتا سرمو خائه او دی منزل مقصود ترسیدلی دی یعنی موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود ترسیدلی ذاتا سولی وجده سزا بردست تقریق دی یعنی که خیالم نیو تا دا اورجی اوسره دجی دا اوس چې ریکانا دا سو سکایو دغه ته دا د عذاب د خدای نه یا قومی لکمل ملک الیوم اې زما قومه دا سره پر د سلطنته الیومنن وز ظاهرین چتا سو فریز مکه د مصر کی خیر دا خوبت دنیا کی الیومادسو یوم نصر دنیا غوړی نو پمئان چرنا نو سین بسو پدمن چرئ دادو کی من با اصل لا نا آزاد ان جا انا کمن تراش چدا تخریج دی بزر کو کرنا او ایمان مخکارشو قال فرعون وی فرعون پس تقول د مومنا جما اوری کوم ددی د ترجمه ولا موکللی چزم مشور نن در کوم تاسو تا الا ما ارا مګه اغه مشوره چې خپل نه پښتبر کوم چې د دقت کول فکر دي ها اګه ای ربنه ترجمه مشو ده چې ما اوریکم پېګه ما ته پېګه کنه ز علم نظر قوم الا ما ارا مګه اګه چې زه پېګه کنه چې زکم پی جنم چې حق ده چې دقدر او ما لیکوم از تاسو نن پېګه مگر پلاردا رشا درشا سمانا તરી کا ثواب پلاردا ثوابو جزید ده خطا ته و باه تا سوان مکان الذی او وی چکم دینو کې کې بزر د الی فعون پیګه امر چې یا قوم ای قوم زما ان یا کوو دقیق سره ځای ری کما علیکم فتاسبانه مثل یوم الاحزاب پیګه او د مثله د خرابي وزيد د طولو د کافره مثل يومله احزاب د مثل د خرابي وزيد در طولو د کافر د مثل د ابي د د مثله اول د خراب بيگي پرشان د جزاء بيگي خ... د جزاء د خراب عادت ته قوم عد قاديان ودسمديان دي اول الذين من بعدهم لك قوم دلوتو سلام او ملى او ندي الله فق يريدوا ظلمن جل ايراده ليده ظلم تفرد بندگان چ بيد گوناني و نسي داسنه قوم دا تخفيف کي اغه مركنه تخفيف تا عذاب دنيا او عذاب تخفيف تا اعظم دا اخرت کي خاص ترادي و يا قوم اني خوف عليكم زي ريغم پتا سو باندي يوم تنال فيگي او دا غر وزی دا اوازون مختلفو نا دا اصحاب الناری اصحاب الجنہ و نا دا اصحاب الجنہ اصحاب الناری و اصحاب الاراف رجالا او دا ولی پاکی اوازون دیر دی زکچ واقعات پاکی دیر دی نو واقعاتو نو دیر والد واقعاتو مستلجم دیر والد آوازون لرن ری یہ بھی دیکھا تنادیشی کم دینو یومت تنادی یومت تنادی دی آئیی حادب شویر تخبیپن سا قیدنش تا گوری یومت والون پا کم و رضبانی چه تاسوبہ اگرده دا موقفنا خریج اور تا مدبری چه شاکون کی بے موقف تا ته تا بشاک اور تا بواقی مالکو من اللہ نبي استعصر پر ته خوې ترپنا من عثم شک بچكون کی د اورنا او ومن یودریلا ارق شک چلای ګمراکی پمله من حد نبي ددا پر حدایت کون کی فای کی کنا او رق جاءکم او تاتی سرلا غلی و تاسو ته تا وکلی یوسف علی السلام نو یوسف علی السلام خدای موسی علی السلام دا ډیر مخه تیر شو دی نو څنګه دې ته یوسف علی السلام راغی نو دې دو دوه خبره ولا موکلی ما سره ځین ځوان تاسو ته کوم د کهش کان په دې ځای چې یوسف علی السلام خو دې ته نه راغلی ځکه یوسف علی السلام په ډیر په خوات کې رشي او دای کنه خود, دی خود مشر علی السلام نړیر مخ کې دی نو جواب کنه وره خا هغه یو جو جما دا چې ولکج جا او کوم ولکج جا ابا اکم تاسو پلوغه نه تر راغلی یوسف علی السلام پیگی ابن اصحاق ابن ابراہیم الخلیل نحضہ من کملو لنبیر مسالم بل بینات نفما تاسو امیشوے یعنی تاسو آباؤم امیشو پیگی آباؤ فی شکن پرشوبہ کی او پیترانس کی مم ماجاکم بی دا اگی توشید نچد پرا تک کرو حتی ازا حلکا تردی چدا سو دیو و پانچو نو قلتم دا شوې به دلیلہ چلان یبا اصل الله په مبا دي رسول الله چاله بارو للیږي پاستو دنه پیغمبر ها وقات او اسرات کون کی تجاوز کئی او مرتاب او پدین حق کی شک کئی چه پست زہور دا حق نا اون پیا اثر پست زہور حق نا پیوم اثر نا شو ناستی او باز حضرات کئی چه مراد دے یوسف نا کم یوسف دے دا یوسف نا دے پہیگے دا یوسف ابن ابراہیم ابن یوسف ابن یاقوب دا سی یوسف دے یوسف ابن ابراہیم ابن یوسف ابن یاقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الخلیل نا یوسف علیہ السلام پر نصو کے لیے یوسف کے لیے یوسف ابن ابراہیم ابن یوسف نا شہر ریجی خدا ہے پھنور پوئی کی پہی گئے جلالدین محلی پدیتا لیے آقا پدیتا دا یوسف کے لیے آقا یوسف باشتو ولیکن په مذاپونو میکه عبارت کې تقدیر وکوه غری الذین دا چې دینو ځل صحیح دا مبتدا دی خبر د دې بچی رزیه هغه تاسو ته بیاوخه دهخه خبر دی خان روان دي الذین اگر کسان یجادلوا چې دې جګړې را بي ناکري دي په فی آیات الا بغیر سلطانین بی دلیل اته هم چې ګنې دا دلیل دې ترا غنی وي ناشرا راغلی दिवसدا آتا همچدا د پنفی کې داخله وړي او کنه د پنفی دلانې وړي بي د دین نشي ګندي ترغلی نه آتا دا سړي قبره د ته خبر دي قبره غژا دا ما قتن د جهاد تنفرت او د بغوز نه په نيز د الله په دا خبر ډیره ښه تا دا او دې دغه دنا پر خبره د پنځه جنات دښدای کی او ان دي لذي نو په جنات دای کسانو ته ایمان وروړي دی او خیر کذانه کیت با الله تکره گی الله مہر لګی الا کل قلبی متکبرین پیګه په ارذ لو د خر دماغ شخصو جببار چې ظالم او قاتل بی جبارین جب چې ده کان قاتل او ظالم توي پیګه چې ده سریه قتل کای او غو وحی عاقبت کینو آنکے بات تیگو ریل کدا میرے جبباری مانا کرے نازجی آوکانا فیرعون یو خبر ہو و تا سے یہ قطب خود ہے ہو کہ مولانا یعقوب صدر المندرسین دا دولومی دیو بن آغبوی چا داد دی فیرعون سخ حما قطی چا پدیزے کی کرے یعنی دی زالم تو ام دا پتا دا چا دیو چه تا ماله یو لو یا جگه مانه یا جوڑه که ظالم تا دا پتر چه اسمان تا نرسی او دارا چې کنه کنه اسمان تا نرسی گی وزا خدا سره مقابلنه چه مقوله خدا چه ده کنه دی پا دی الپاس و سر تحمیق دخبل قوم کئی دا قوم بی وقوپتی دیم سرم نو گری چهار که تا صلی زمان دا باکشاستون بی وقوپتی اسمان ته بسینگه آبادی ورسی باباته نه تردید د مفرچانه د رسولي کاراو بلار چې بادي دونه وګشناسی نه سبب بیا رافروجي کنده کوي نو مولا نه کوم څه دی وی باسه د اربعن ویشرا سپه دتي چې کمتينو دا هدي پس جبريل لاګه سوکرا کې بیا څه دې و دا څه ول نه مې ذکر چې ځانش بادي وګي څه زبردست معناتق دي دا سي دي ته د منطق پاتې پاو په دې خبرو کې ومنتک دي سره څنګه نه دا مثلا بس زسرزه په دې منطق کتابونه باندې ما ډېر خوري کړی وکړم زه په دې خپو باندې دې پیسې خپو مچې را داسې کړې دي ویچ را په شریب میه ات کړو هغه می بیا یاد کخه په دې دې خپو ما کوم بیا زه په دې باندې خپو مټې ځات نه ما چوي نویي بزرگان ټول بزرگان ټول باندې ټکې صحا کنو کنه شابوري ویلا سره په صدر باندې حشره کړه آ شاب دل عزیز سره پکړې ده او نکلو اس او شاهر পরিষদ رحمت الله عليه په مقدمه په صدر علی کړلې بزرگان پکې دي زه زه څه څه د دې د خو په خبرې نه ما پروانه لې نه ځم برداشت کړ نو خېر به شیر دا خوزروی شیر دیا لکن مواللہ پاکوئیو شیر رازا جی این ماء کابو رمق دن اوک احار بزا جی فرعون اوی فرعون سخت نی حما, حما قط خبر دا قومیم دیر بیوقوب حدی چو اصل نو پسیر دیا لکن را گیری دیا بس خضم ایک ہے کرا سنت دوم را حکومت منه دا تحمیق تا قومی خوا سخت حما دا قوم کی چرا اون وی جهه اما ابن دی ابن دی چې جوړ کماله او بنی علی جوړ کماله قسرا یومانه نمګی چې روته ته ولا په خپلوا خپل لږه جوړایته تاسو څنګه خدای چې بلته مختار دي ستاپه دې تناقض دي اوس په پیشو دي راز لعل ابلغ الاسباب چې زړه کې د اسمان ته اسباب سبب لري ته وي کړه سماعت سببا عادت نه بدل دي اسباب السماوات هغه چې کم دي نسو غلارې رسوون کې اسمان ته اسباب السماوات سمه غلارې چې ما ورسي اسمان ته فات ولع نو زه باور کوم جماعت موسی خدای زمو صلی الله السلام ته و اني لازم هو او زه په باندې ګومان کوم چې دی دروګجن دی په داوی د نبوت کې او یا د درځا پر خدای د شیوا زمانه بل <سؤال> ا موږ چې د دې شو څخه دلی پېګې دلې لعين کوي یقین نشته که په اوه کذالکم <سؤال> تکړانګي زو جن لفرعونا ښه ټکلې شوې پراون تا شو عملیه به عمل <سؤال> تد او <سؤال> څه د دوی من کړ شو د سمیلار <سؤال> نه او ما کید فرعون او نو چې کوم دینو ګیکسو اگر تدبیر دا فرعون په حق موسی السلام کې الا فی تباب مگر په تبای کې او فزای کی کې دو کې او سپه د پيو تدبیر کیندېس کامیاب نه شولامني ټول لوگ يخ په خېلي او وقا الذی امنوا به اعظم زرک چیما نرو یعقوب می اتتبعون جما ته د دریو کې جما فلا رمضان شه د فرعون فلا چلان نه شه پیګې دین جما د ترزیه د قدرت هم چې د ما پلا راځه ان کوم پېګې زموږ تاسې هدايت کوم پسمنار بمکم تاسو پسمنات کوم پېګې او برابر بمکم سبي لزاشات پلار ده هدايت اي اپمي انما هاذل حيات الدنیا اي زمما قوم دا بيزي زندګي د دنیا چر متا اوندا چن روزه دا تمتو د س زمانہ د ختمې دن کې او اين د او یقینا اخرت چدي هي دارور قرار اگر دار د دا دوام او د سبات پېګې کنا او اغین تحول بیانشتا من عمل سیئتا چاچا عملو کو دی وی بده سیئتا که دا تیسر تیر پرده وحددتا چاچا عملو کدی وی بده رایو دا ایلا مسلحا دتب جزانی شور کوری مگر یو پیو یو پیو جزا بور کری یو پیو او ومن عمل صالحا چاچا عملو کدی نیو من ذکر نونسا چناد نیو کزنا لی او دی مومن بی په دې شي عمل کې نه پوهیږي چې فنون او ورزقونه فيها بي تبرز رزق ورکړي کې په جنت کې بغیر حساب یعنی به حساب جنیس کوم پراخه او بلکې کم دې کنه بیا او اي قوم زمما ماري شري مالرا ادروكم للنجات جزتا صوبلما الى النجاته زموږ طالبان نجات وي نجات به مار کنه او نجاته سبب دنجات چې توحیدی او تدونني او تاسو ما بلې ال النارې ورته ینه سبب د ورته چې غسرې چې غا شرک کفر دی اته نه بدل دي ها دا نه بدل دي خو ته بدل کم بدل وي دا بدل مفصل دی د مبدل منه مجمل نه دا ترتیب دی ورته دا بدل مفصل دی د مبدل منه مجمل نه تدعونني تطع شما بلای د اکبر بالله کافر شم په الله باندې اوش کبهی از شر کنه سند شرمالایشا لی بهلم چرما طغه باندې لم نشتا ابانا دو کوم اعوذ بلما الا الغفار اه زان تا بیګی چه زبردست ذات تاغه او غفار په او خطا بخښتي ګنا بکی لا جرما حق دا او یقین دا چه انما چه اغمتان تدعوننی لی چه دا سلمه غیترا بلی دا غیه عبادتا لیس له دعوتن نشتر را غدپارا دعوتن استجابت دعوتن قبل ولد یو دعا فی الدنیا نپ بارد دنیا کی نپ بارد دنیا کی یو دعا قبل لشی آن نپ بارد آخیرت کی و انا مردنا او یقنان رجوز منگا چدا الاللہ اداخل ای ایتا دا وان المسلیفین او یقنان اسرات قوون کی تجاوز قوون کی دا حد بند چې چکا پھر گی خم اصحاب النار خیر فستشکرون اما زردی چرا بھیگی چی یاد بشیتا ستا یاد برا شیتا ستا را یاد بشیتا ستا بھیگی ما قول لکم اگر زردی چیستا اوتا وید ارکر عذاب پتا سکال راشی یاد بے گے حالت تزن کدن فرشي او اووف د اري الله او پار مټول کارونه دا مرري کې کم ظابت د ابت را کې دی سپاره مټول کارونه الله ته او ان الله صون ب بعد الله په بنا د پخپلو منندقانو الله په چې په وقع الله صح اعتماږ بیاغله مو چې وفرل المؤمنو جبل جا مینه وغاره ییږي او دی غتوم ترتیزه د خپل او بيچ مصالح اسلام کله ته او په دریا قلزم پوری دم پکې نجات بیا مونتي راوته دي ابا صدیق ته وردا صدیق تعالی ته تسوي دا صدیق تعالی فراون خیر دا شریف بسلخه widowed په صدیق منډه تدیو علی قران له نهک وې زه دیال تا غوړل نن نو چې دې ځکه کو کنه دې د تسلو ازمري چیر چاته را پروتې دیګي سلو وروه طرف پته بیا که بشکم دې ازمرو پر امنداو کنه نو څه دې یاري نیم بشوڅو شو څه څه اگر نه راپري وته لا کنه عادي خدای پاک بچګ نه دې باورکان حلل الله پاک دې بچ او سیئات ما د بده اوغنا مگرو چې دې تدبیر کړو په د او حاکه به اړ شنو نا سو له عذاب چا غړتی د په دنیا کې او داست خبره دا ژوندګي ووره برزخ دې اټنا پیګه معلومه شو چې عذاب دې برزخ ها کوم شابه دې تې کنه دې انارو ان نا کله موستانه پیدا شوور چې دې موږ ردو نا پیګه دې په پېښ کول شي علي اور باندې نارازا دیو په دې قرباني پیش کولې شي سباو بیگا غدوب او معشیه سبا او بیگا یعنی متداری شتا اے ویلی ال قبر من ریازل جننه او خفرت من عفری النیران اتق شیدم دا په پیش کولې چې تمو بیبا سبو بیگا او په یوه مې تقوم ساتو او پر رب باندې فقم ربان چې بپاشه قیامت ارشاد دراشي اولا با ارشادو کی چا اتقلو آل فرعون داخل کے آل آمل دا فرعون اشرد العذاب من عذاب القبر اغلی سخ عذاب تا نعذاب تا قبرنا او دا بلاغ جگرد د مشرانو کافرو د دا کشرانو ویز دا حاج جونا فکم وقی چدا کافر بجگری کئی پر ناری پر اور کی عذاب دا جگری بیان دے فیقول دعفاؤ نعبوی زعیفان یعنی کم درجې کافر اطباہ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَيْكَ شانته چې کمرې ایشان دي انَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا لازم ده تابع ده لکه خدمت جمع ده خادم ده منګه اوس تا سره پاره تابع په پا دنیا کې نه په حل انتم مغنونا نو ايت تاسو ده پکوون کیه دا د پکول شي من النار حصتا من النار یو حصه چې کم تاسو چې موږ نه راځ هغه وی پوزیشن رو دا څنګه کیږي لذينا استكبرو او وګورئ هغه متکبرين چې انا کل انتم و نحنو بېګي موږ ټول پدې جهنم کیو او ان الله قد حكم بين العباد الله پی سلام کړ د پم باندې ال پی اصل کې او پیګي دا الله د فیصله خلاف محال دي هغه س جنت دخل کړي شه دوزه ته ځهل کوي دا کا فیصله زده کبل او او الذي او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او لا قائده جاتان دا خوفان دونه کو نسبر چکی تا بجورو کو خان خوزانت جهاننم محافظ و پرشطو ده جهاننم تو بوئیو جو ادعو رباکم تاسو سوالو کیا دا خدانا من تم دونه فتر چند رب نشکی ده خدا تخبیف سوال دونکو اور فهم نشکی ده نو يو په جسپ کې جس پکی عن نازم ان یومن مقد او مقدار دی 20 وږي د آزاد نه یې نه پس چې پات تک یو ورسره د خوشاله روبا شي ځک نو نه خا دا, تا دا وی بو توي معلوم دا محافظ پرشتي بو توي چې تکو ته کوم رسول نو چې تناطل بتاسته پیغمبران د لبینات قالو بلا يا راوي قران گلو نو تاسو په دعاو کې په خپل ارکازا نو په خپل دعاو کې وخذا با کوئی بما دعو الكافرين ند دعى ذا کافرو با باب دا اخرت کی وری ولی دنیا کی قبل دیشی با باب دا اخرت کی الا فی ضلال مگر فزائے کی رو کرا اس پی ادب پر مرتب ندا رضی اللہ پاکوچ ان لننصرو لیکن مننگ امداد کو رسولان دا خپل پیغام سرا اول الذين امنو تحیات کی سنگ امداد کو چه ددوی ده دشمنانو نبا ددوی انتقامل اولو باتی یا په دنیا کی یا پا خیرت کی یا پا دوارو او با یوما او په او غرز بانی یقوم الاشاد پا او غرز بانی با مهم داد کو چه او با دیگی اشاد منسو او یعنی یقوم الملائکتو اشاد منب پرشتگان جمعن شاہد دا اگا پرشتگان شادت پر کہون کی رازجی ولی تقذیب بکی چه پیغمبرانو تبلیغ کړی دی قومه تصدیق کړی دی نو پیغمبران د پرمیشاادت ورکه په تصدیق او په تبلیغ او د قوم د پر یوم په تا غورت باندې لا یان قوم ظالمین نه پیغمبران کی زالمان ته ماجرته کوم هغه عذر پیش کول د دی کی څه ته پیش کی اولهم لعنته ا د دې د پر لریوای د خدای رحمته ولهم سوء الدار او د دې لپاره بد آزاد ده یا خیرت دي او راکړه ته ناموس خدای او به شک منور کړو موسی علی السلام ته کتاب کتاب او معجزات او اون ورس بنی اسرائیل او په ترکه د وراثت پاتې کړو یان من باقی پاتې کړو بنی اسرائیل ته کتاب تورات مبارک حدا پدا شحال کې چې تورات سر اول نه تر اخر او او ذکر لئل الباب د بار د خاوندان د خالص واکلو یا د شاهبان د عقلن سلیمو پس د حضرت مبارک د دوی پري zarar باندې دغه صبر قوا زکه مکی جوندې ان دعاء الله چې دعاء د خدای پاک شته په امداد او شته په دین قالب کولو د دوی په باندې حقن دا باکی امر دی او استغفر لذنبه کا او استغفار غواله د خپل ګنا ده لپاره دا ګنا نه ده اصلي نه دې ګنا ده یانه سمانه چکه تا شو چې هغه ستان شان سره لایق ني د حسنات الابراري سیئات المقربين تقدر ناغه استغفار هو او بازي ویچنا استغفار تو غواله د خپل ګنا ده لپاره چې تاسو همت يق دي چماصوم اې مست استفاره ته محتاج دی موږ ولې نه او درې مدد ته وګست خپل ذنب کا ته لذنب امته کا اده ته مزه حاضر اده گناه د خپل مد درې جو ابو نماز دې مسلي نه چون کليره مشکل ده کده حاضر تشاعت گوناه شین ده مسلي ذنب کو سبح بحمد ربک بالعشيه والابكار ټکړه او سب بالعشيه سوانا یعنی مابان در زوال نو دیکی وی سلو مجلن رال ما سپاکین ما زگر ما خام ما سوطان او افکار او اول دروزی نو دیکی صلاح در صبح رای اللہ پاکویا انللدین بیشکان قسان چې چبی جمدی ربی ناکل دی فی آیات اللہ فا آیاتون در خدای کے بید السلطان بید دلن اتاہم چگن دی ترابلی ناندر آلی نو ان پی صدر رحم نو دی پسو ن او په جنو د دې کې الا کبرم مگر کبر د ما هم به بالګي چې دې هغه مرتبي او مختزا د کبر د نس نه رته د ولي ماده د کبر په دوي کېښتا ماده د کبر په دوي کې کم ده راځي راځي ا فاستع بالله پیګه پنو قال الله سره د شر د بينا ان والسمی والبشير علاوریدن کې او شاهد ده علم دې او لخلق السماوات راځي جی او کنا پیدائش اسوان نو دزموکو اولن لکنی منی اکبر ودادر غتی دخ می ان خلق ناس نپیدا خلکو نسانین ولکن اکثر الناس الا علمون لکن اکثر د خلکو نه دان پیجنی من پخپل ځان تخپل دلی پیش کو الله په کوئی وما استو بالاما ند برابر چکم دیون چ کافر دی اول بشیر وبنا چ مومن دی او الَّذِينَ آمَنُو آئے کسان چیمانے روڑی دے او نیک آملے کردے چاہیت نیک کردار انسان وی او للمسیع او نو بد کرد بد کردار نیک کردار بد کردار انسان برابر دے ندے برابر پر مسلمان کے او قلیل ما ان انسانتا یا کنا کعب چې دی لاتیتون لا دی په بیا په دې کې شک شوینځتا یا اکثر د خلکو نه ایمان لري وقاله ربکمو دوی نه او به پروړې دغه استاچه او سوال کوي زمانہ دعا کوي زمانہ عبادت کوي استجبلکم استا سود دعا به قبول کما بیګي او د قبول دعا مې په دوه ماره کې خبره کړلې به چې په شرایطو برابرۍ اټو خبره یاد لري خان تاسو دې تابچا کې ان تر لیکل ان الذين استكبرونا ای کسان چې بي کوي ان عبادت دي د او دعاء چې کم دینو کې کې سمنه د عبادت او د دعاء زمانه د دینه چې کوم دینو کې کې انکار کوي نصيحت کولونه زړه چې داخل بشي جهنم ته داخلین ذليلا خار ذليلا به تران نوي الله ارزل جلال فرمایي الله الذي داسدي راضي نو دا چې کوم دی دا دعوت له توحید به بي بیان انعامات دا دعوت له توحید په بیان د انعاماتو او یقین په خدای وک چې په دې رکوع کې هغه نعمتونه ذکر دي چې انسان د خوده په بندګی مجبورکې بالکل چې بندګی د او یې د خدای پاکو هغه باندې چې الله فلذي الله رب النذیر وب میسل ذاتي جعل لكم الليل چګرته ولی د تاسو لپاره شپه پا. پیګي دا بیان ده حسن د خدای دی چې متعلق دی د زمانی سره دا ای حسن د خدای دی چې د دې تعلق ته زمانی سره دی لته سکنه پی چې تاسو پکې آرام وکئ او انهارا او الله درته ولی دروازه مخشرا پیګي زید الدو برائے معاش او ان الله ارزق فضل ځکه نه الله په خووند فضله علل الناس خلق باندې دای کناختہ تخو چې مشو په ماده کې څنګه چې هغه چې کبدونو کافر کیږي مخالفت کوي کی او الله سره دا غینا س ول عزیز وقر کوي سره دا غینا او ځانکم الله مو څو پدې شي پتون باندې ربکم ستاسو پروردگار دی خالق وله شی او د خالق د اچې دی مخالکیت پته کې منحصر دی او لا اله الا هو دای او نشتر الایت عبادت الا هما غير تغيو خدادي عداوليو خدادي ذيك التوعيد فداك المحضر دي نفا ان تقون فيجي كنا نتشلط تاسو على اول شيء التوحيدنا الشرك تاع او كذلك يو تقو دا يو تقو مزاري دا او فيجما دا ولا مونسر دا بمانا دا ماضي دا يو تقو او فيكا فيكا قودكرانغي وا بدورشي يعني اولي شي يو اغه کسان کان بیا ایتنا چې دیو زمو پایاتونو باندې یی حدون جدیده دانشته بیان کار کو اغه اړه ولشی ویو او ان د توحیدانه شوړي الله فلذي الله ربينا سي ربينا صلاتی ریک کنا جعلكم الارض دا بیا درې مخکنی بیان د تفضل د خدایو چاغه متعلق د زمان سرهو ادا بیان د تفضل د خدای دیو د احسان چې تعلق د مکان سره دی شاباشي اللله غ ننظر او مهم تيجا ال کومل چګ لو دا پیدا کړي د ستاسو پیدا پره پیت دمکه قرار پ قرار گا او عاممګاستاسوسم نا اوال د پیدا کړي د چت و وکوم او تاسو ت صورت درکو کو ستاسو صورتژ کو نه په اس نورم پیږ اوی صورت تاسو جوړ کو پیش شو او راذا نذا با احسن سورہ کوم چې دې کنا دا بیان د تفضل د خدای شو چې متعلق دی د خودی ذات ته انسان ته نه کنا دې د خودی ذات ته ځان سره اوس سورہ کوم تاسو ته سورتر درکو نبا احسن سورہ کوم کلي سورته درکو کې اوره تاسو کوم او الله تاسو ته دې درکې مینت ریه با ته پاکې سوجرنا ذالکوم اللہ ربکوم فتبارک اللہ د برکت خاوند دی الله چې رب العالمین دی والحي دے دایم البقای او لا اله الا هو نشته معبود نشته وددنا فدعوه تاسو څه او سوال کوي ته څه او خدای نه او یا عبادت کوي ته څه مخلصین له دین چې تاسو حارس کوئ کې دا الله د پرنده عبادت دی او د شرک را الحمد رب العالمین په او سما د خدای لپاره چې د مخلوقات دی ادا ولی الله له سنا ادا ځکه چې موصوف په تمامو کمالاتو دې کنه ده دې ویل کړه قل اننی نحیتو تدوی ته وای چې زمونه کړې شوې ما په ګه او نقلن په دلایل عقلیو او نقلیو زمونه شوې ما نه عبادت د لدینا چې زې عبادت وکوم د ای خدایانو تدعو نه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله لم اجا ان بلیانات ارکل چر رسول ما ته دلایل په ګه دلایل عقلیو نقلیو د خدای په دین دخ دپور دا نیت د ربي او امر تو اما ته امر شوی من جانب الله چې ان مسلمه چې ذاته بشند پر دربل عالمين او خلقكم چې تاسو پیدا کړی دی آدَم السلام من تراب هند ثم منت پته او بیا د پینا نسل در ثم من علکتن او بیا د ونی ثم یخرجکم او الله تاسو روبا سی طفلن تا کومنه د اطفال اند ز کحال د زول хар سره په جمعیت کې موافق وی کني ها وی کنا دا اطفال په معنا دا دی الله تاسو روما شي په حاله كون ستاسو کې چې ما شومانی او سم ملي تدلو او بیا الله ستاسو تربیت کوي ها بیا الله ستاسو باقی پاتې کې په دې مکه کې دا تب لوګو چې تاسو ورزېګه اشدکم احپل کامل قوتہ بوله مولې خليلي چې دا کامل قوت تقدير شوکان نه تر سلويختو کالو پوري دي او ثم لته كونوا عبادتی دا پارچکان سو شي شيوخا بډاګان مشران بشه او بمنكم من يتوفى او باز پداسټو کې هغه څوک دي چې دی وپات کېږي من قبلو من قبل شدته وي شيخو خو او شيخو خو هيته ها اچولم به او رو بده شیخو خانه شیخو خانه را چې د نړۍ ندی چې دی وپات چی لمشربان نه منه قبل او ولې تبلغ ویزه بده پر څاوسره کې اجل مسمنه شاه اجل الموت او لعلکم تاکلون اتاسر عقل نکار والے چې پدی انقلاب مشکور خدای قادر دی نه په باس ماده الموت باندې نه دی قادر ولې پنه نه دی قادر پتر کولا سره پغه قادر راځي دقه شهدی وَلَذِذًا أَنَّ رَبِّنَا جَيْرُ بِمَسَلَذَاتِ يُحْيِي شَجَدِ كَمُوت كُي وي میتو نپي اپي زہ کدوہ امر هر کله چې دی راډو کې دی جاندیو امر پاین نه ما یقول لهو عائشہ توي یی یقون فیکون د باسته بومی چې کن نپي یقون ان تر یل او جادرستو وي خوشومت بل باطل توي چې په جګړې او په بابل د جگړې را بینا کړې دي په اتنه د خدای کې ان التوحید کمز د دې الولي شې د توحید نا تشریک تا او واکرې دي الله په کویا چې الذینا ینه هم الذینا دا خبر ده مطرح موضوع په دا کساندې کړ دبو کتاب چې تکذیب کړی د کتاب قرآن عظیم دی او وبې ما او تکذیب کړی دي د اغه توحید او د مسلې د با اساس نه به رسولنا چې مونږ را لګلو په غیبه نه ټول پیغمبرانو د دې مسلې د توحید او د باص بدل موته اسبات کړی دي کني ده کړی دي نو پس او په عالم زړه چې دوی با او په جنې او کوبت ته د خپل کفر لا پکم دیونکی ازل اعلی لو دا اس چې کن ده کنه په ماده ازادی زکر چه از دفن پا مازید پار رازی تیگه دان حمر کی لکلی دی او از دان دا پار دا مزاری رازی ندیده کدا از پمانا دا از دان دا کری دا او داسا اثر که از دیکن خلصان اکرد دا خودکا خودکا بید کسری از دل اغلالو ار کلچ آتشین گروزونا و توقونا فی آناک هم دوی پا سٹونو کی بای او وصلہ سل او د جمد سلسلتون دا نو بازی وایو چا وسلاسل اسپی ارجلهم او زنجیرونه به پقې خو کی او بازی وای چنه دا دې تاجتېشته چته ارجل کې دي نه سلاسل زنجیرونه یو طرف په د دې پټو کې او بل طرف په بل طرفه په حالاته پرشتي کې او دې بلکره سندا ونی جهنم تراکل ناسبه بوجی سوناس ذلت کار دي او یسحبون في سلاسل يصحبون في, في الحميم راح کلیب شي په گرمو ووکی راح او اقا سبراکی او ثم بیناری او بیا په اور د جهنم کې سوزاوږي شي او بیا سوزي کولای پاک ورته بیگی او ثم قتلهم او بیا ودی توی شي چا اینا ما کوم د دې دا د اخرایان كنتم چویتا سو ترشت کونج د خدای ستارم شری کول من دون الله شعبت خدانا قال دی وچه غابو بلو یناغابو ان غایب شذمننا بل لم نكن ام منت یری وصفته ولگی د خویدا خاص من گئ عبادت کو لم نكن ندو بیک نو من گبل لم نكن ندو ندعو من نعبد من من قبل له می دن دنیا کی دیو شے نافی یعنی سمانه منت وصفته ولگی خو من د س شے کامل عبادت نکو دا خو شے ناپینو من پدې کې دوه کشوي وږي الله په کويه چې کانال کې يو يدل الله د کرانګي ها پشان د دلا د قوم شته يدل الله الکثير الله ګنہګي کثیر دا عذاب چې دی ما كنتم تفرحون چې تاسو او پیاس کو تکبر بم کو تفرحون مله خوشاله دي په خوشاله ده تکبر فل عبد فزمکہ کہ انا حق سرا او بما کنتم تمرحون اپ صاحب دا اگ باندي تمرحو چا چې کړه یعنی تاسو تا به خوشاله تکبر بم کو فزمکہ پنا حق او بما کنتم تمرحون او تانسو با فدی که دانسو با فدی که دانسو با فدی که ممسخ چکم دینو یعنی چودی دا خالص دا پخارنا. چودی دره دا بلکل. پیشوی؟ او دا شدتی پرحمل با تلتو. نو اس دانسو دی. اس دانسو با فدی که دان چکم دینو سکلی پیسار دا. چو اتخلو ابواب جهنم داخل شه تبقود جهنم تا. ار یو سالی نخفلی تبکی دا و تب دا داخل شه دا غلی ت خالدین پیها په دې سمسول متکبرین نه ابدد کیکاندا ناجاه جہنم د کافیرو صبر حدر صبر kawa ولی ان وعد الله وعده خدای پاکو فعذاب دوی او شطا پیم دا حق دا واکيرا بالکل او نفس لم دی او یقین دا نو دا چکر بوکو فایمان ریان دا کا ما جاء ذا بو نایده هم چې موږ یې کوو ن پځاکا پبه هاونه اما نن ملي ما ته فناله اروښتو ها او نو توفین دکا یا بمون غ توقات کو قبل تعذیبهم نفئ الینا یرجعو هم نمون کبره دی پیش کړی شي نو بیا به ورلا ز سزا ورکوم کم شقوشو اول نه وی خو ده ودا کنه ها او بدر جنگ د کافران ټول لمکی را دیو جنگ د ملایکی ما قدی وته خود کبینه خد الله حرم جل جلال فرمای ولقدر سننا او تاکي سرا منګ چ کم دینو گیدا دا جواب د معتوب تي جواب د معتوب له مارایسته او رحمت سننا رسولا رسولان منګلي ګلیو د پیر پیغمبران ٹھیکي رسولان کثیرن کدا من کوم لیکنه مې لرته نا چې موږ هم باځلاغې نه مان هغه سورتي قصص نه علي چې موږ داږي واقعات بیان په پتا باندې په کې او قاضي شيخ سليماني جمل لیکلي دي واهم 25 رسولن د 15 20 پیغمبران دي سره بیا خپل بیان چوي 15 دي دا شيخ سليماني جمل باندې به حواله ورکي هغه دالي کړی دي او او مرهمان لم نشتور او ما من ومنهم او باجه بده کی اسوقتی چلن مخصوصه عليك منګه دا غي بیان او احوال په بیان کړی او الله پاکوي ومکان الرسولين او نتی مناسب د پانه دیو پیغمبر اي يعتيا چې د راتګو کې بیااتن په یو موجدې سره الا باذن الله مگر د خویب حکم نه پیداجه امر الله هر کله چې امر د خده یعنی قضا دا خدای پا احلا تا کافرو قدی بینهم نو پی صلب او شو پا موائل نوی کی پا آکه او وخص رحونا لکلو مفتلون او تاوانی شو پتا غضیه کی که تاوان اخکارشو تاوان اخکارشو تا کافر خپا انتیم که تاوانی دی ولا اخکارشو بی ندیم دقا تاوان اخکارشی نا کہت بگ دی او کن وخص رحونا لکا اتاوني به شبدغه دیکن هه تاوان به شي اسه کافر په اتیب کې تاواني دي المبتلون باطل قول د حق الله الذي بهګي دا بیان د نعمتونه دي دللاجه بهګي دا بیان د نعمتونه د خدای دي او د خلکو ناشکری ده بهګي دا دللا ویته نعمتونه کوم خلکو ناشکری کوي بهګي الله الذي الله ربي نظيرو به مثله ذاتي جعل لكم الانعام چګر ته ودی استان سره پره چار پایان تتر کا بو مین ها شتا سو سو شه کبازداوی وړدا چار پایانو پار اگړ سړی سړی دی ها پګدا اوګړ چیلی باندي ها نرزک ابادی موي او ومنها بعض الذین تاکلون تاسو خره وی کی کنه غو حداګی بعد زبح او علیکم فی اماناتو استان سره پدی چار پایو کې پی دی شراب پی دی هغه مستی دی شوم دی دی قشتی اول رضی ده پاره چې دا سوره سیکه عليه پدی خوانه باندې او مطلب تا تي شودرکم چستا سو پزنه کې دنه پرستی هغه ته تاسو نشه رسول رسیدي چې او تاګه او او او پدی پدې په پدې او خانه باندې په اوچا او علفلکی او په بهلو باندې پدریه تحملون تاسو څورول شي نه په اوچا کې مسور ګرځي او په اوچا او په دریاب کې اوم ویریکم او خي الله تاسو باندې شد پارا آیاتي علامات قدرت او وحدانيته نه ته بد کم کم شي نه انکار کړئ تابکه ناتا کمې فورې بحثه د قسټاینکار لګې دلیل لګې دلی یت خدای ظالم ادایک د انکار د پیقرار ولې نه بدلای پیګې نو وګوره وکړه آیات اي الله نو کم یو د نشانه تو د خدای نه بتا څو تینکار کې او ار مشنو په خپل سانی دلیل دینو ته بد کم کم شانې انکار کوي کم کم نبا کې مقاله شی الله فاقو ی فلم یسیر فی الاربی ایا دینګر دي پژمکه کې عاقبت وتا د کوپر معلوم شې چې تکو پر شې شو ناردی کې وګړي نه پېژن جوړو وی دي وګړي چې کای پکان عاقبت الذین انا شړنګي واخریان جام نه کسان وي شړنګ بیر دینه تی شوي دي قان واخ من هم اکثرو د پشمار پښمار کې عددان ول موداته کې لیکل دي چې پښمار کې دی رو اواشد او دې ځاتو په قوتي بدني کې بشو اثارن او ډیر ځاتو په jihad د jihad ته نشاناتونه پزمکه کې یعنې سمونه په دزمکه کې کړي عماراتونه کړي او ډیر یادګارونه جوړ کړي او هغه ډیر یادګارونه چې نا پښی وی دي خیر په دې کې دیو کړی ان پما اغنا انهم دی پایو نکړه دوی به کې عذاب را نو دی پایو د ما هغه عذابونو کانو چې وی به او اغه چې کوم دی عزت او مالونو اغه بنګلو قان یو څه بونه چې دوی کومه او کومي جوړول کم تاسې وکاو خیر پنما ما جاءتم رسلهم هر کله چې را باندې د دې ته پیغمبر دي مل بیانات تخکارو موجزاتو نقص کو ندا پریحو کې زمير کافر تر راځي او دا دنا ان دهم کې زمير پیغمبران تر راځي ده ندا معنا بشي چپریحو تکبر وک او ناز او کړشموکړه د کافرو به ما په اغلوم دین یو پر علم دین عندهم چپنځه د پیغمبرانو د علم پېکی کنا یالکه خده به فې نو دی اغا کنا د پیغمبرانو سره چې کم علم ن پاره تکبر کو پاره پر ټوک او کړی پر استهزاء وکړه کبه نه دمانه شوی او یو بل احتمال هم شته هغه دغه چې دا زمير چې دی کنه راځي د داسه بکه ښه او او بل مځه ته شروع بیل دا کافر شکم دی خوشاله شو بما پاغه شه باندې چو اون په نش د دې باندې مل علم علم دنیا نه چې علمونه بګي خدای د دنیا زمیره ګره کافرو تراجی شو تراجی شو کني شو نن ناز کدي کافرو بما په هغه علم باندې چې د دې پر نش علم نه چې علمونه ظاهر من حیات د دنیا دار نه سمانه یعنی علم د معاش ته علم د معاد باندې ترجیه ورکلا ورې کله کورینه کړم ځتن ترجمه وروته او هغه کله هم کاوی استازون او چا په شتږینه ناظر شپدي وای ته کله حادثه سره هغه عذاب چې باغ پرې ټوک الله په کوي کله مار او و دې هغه شخصي د عذاب زمنګا دېږي د عذاب زمایې دله وی دېله د عذاب او نو قالو ندی وچ امن بالله ها زمن ایمان دے پخدے وحدہ تہا ر کون دک چې د نور خدای نن منفرد دی کنا زمن ایمان من گئ ایمان رو په الله واحد باندې او کافرو او من چې کی وو د په او غفو تانو باندې کانو وی هي چو من پاګی باندې مشرکین او الله شریک نیون کی د خدای سره الله په کو فلم قالم ی کو ین طه هم ایمان هم دا به ادرې چدایان پاوهم دا خبر دا لم یکندي اصل جوه کنه یکندي کنه او دا لم داو جنتی اعلانونه کولی دیدلې او دا ایمانهم لم پودي دا اسم دا کنه دی نو معنا دا شوا او ایمان تټه قدم کې چې ایمان وروړندای ایمان چې کوم دی نو سو ان الله يقبل توبه تن ادي ما لم يغرغر ادا په بل بلته خار راغلی لماره او هر کله چې دی د بسنه رشد دي عذاب زمنګا نو سنت الله دا تر کده خدايه دا الی کیت خلل په عبادی چې تیر شوی د پمنګانو د خدا کېره په خوانه او خسر او تابانی شونه تاوان اخهار شو وی کې تاوان اخاره قدرت شو هنا دی کل کافرون سوره حمیم سجدہ چری دا مکی دی او هی 45 ایتان دا 350 سايتون مبارک دی بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمان الرحیم حمیم تنزیل من الرحمان الرحیم کتاب فصلت دا بیان درې دا ادا من الرحمن الرحیم پا اعتبارت مطالق سر سپتی دا موسوب سر دی سپت مفتداری او دا کتابن فسلت دا سر دا شکم دیکن کتابن موسوب تیو فسلتی سپتی اول تیو دا سپتی اول تیو دا سپتی سپتی اول تیو دا سپتی دی خوا فسلت ایاتو یو سپت قرآنن عربی لکوم یعلمون او راز جی او بشیران ویم سپت نذیر ادرین شپ دا ټول چې دنه ده خبر ده دا غنده مجموعه خبر ده د دې ګره مر سره مواتق ترجمه تا ته کومه الله پکویا چې تن دی من الرحمن الرحیم نزول اسي نزول واه نزول چې کائن دې د حضرت رحمان جل جلاله او درحیم جل جلاله ده طرف نه کم تنزیل دې کنه نو دا تنزیل کتابو دا تان دې کتاب دي دا تان دې کتاب دي اسی کتاب تفصیلت چه واضح واضح بیان شو دي آیتون مبارک ته ده د دې پټول مسلو د دین او او بسترده قرانن ابحالکم دې کتاب کې شدا کې داسري قران دې مشترک شو دي عربین باربه باندې لګوم یعلمون چې په بشيچه عرب دي دا کدی پبلې جبنه پېدل او دې شپه تیرا دي د دې کتابون په څیر تیوسي چو خپلوا جمله وا دا په شیرنه مفرد دي او د دې کتاب چې نوزيري ورکونځي د احلی مان تا په جنت او ونزيره روان کړي د احلی کافرو د جهنم الله و چې تا دې کتاب عظیم او شان رچید نفع ارضا اے راز ک اکثر داګينا اکثر د کافرو په حمله اسمون او وی نوري او اورې دلته پوي او وقالو حضرت مبارک دې ادري خبرې کړي نه ته یو واري شا قلوبنا شا ظلنا زمنگا چري في اكنتنا ناپا پردو كري مما دا آد توحيدنا تدعونا إليه شا تنمجا كم توحيد تبلي دا دينا پردو كري بدين فيه وفي آذاننا أو پا وغوغون زمنگا کی وخورن فيه سدي كنوالي دستان خبر نور دريما وامن بايننا وباينك حجابن مما بين زمنگا وستاك حجابن آغا پردد خلافتي ناپا عمل ناپا عمل ت عمل کوا الادی نے کر توحیدی اننا عاملون علی دیننا الشیکی ته خپل دین ته عمل کما نو خپل دین الشیکی عمل کو قلت و انما انا بشر من سلوکم ویږي زه بشر مستاسو پہشان ستاسو پہشان بشر ما نو مناسبت نفس بشریت کښتا امرخوم شتا چې یو حل لیا آیا او یو حل لیا ما توحید لدی د دې خبرې چأنما بيګ کنه چې تا کې سر آغا چأنما ایده حکم وا إله واحد چې بشک معبود تاسو باندې دی او دی فاستقیم ویله بيګي د قیاو خدای ته متوجه شې فاستقیم سم د توجه ویله ویدا استقامت متضمن دی باندې د توجه لږه او د دې وجهنه پس لکی لاراله تاسو مستقیم شې یعنی متوجه شې ته خدای ته واه مستغفر او بهنه غړې صدینا دې ځنه دا معلومه شو به هیڅ استقامت بغیر د استکبار نه نه تېتام اره مرتدی چې شری ورشیدو بیا به مستخبار وایي د استقامت بغیر د استکبار نه تام نه دي تام دی لکه او اوایلن او سخرابید باللمشکین الذین لا مشکین واغد پاره لا یتون الزکات جنور کۍ زکاتہ نه زکات مال ور کۍ ان زکات ان وکاتن انفس وسطه ده اغاق پل نفس ده گلانا ساتھ الپاک او هم بالآخر ده هم کافرون او ده پا آخرت بانه کافر ده او بلطرف تا ان اللذین آمنوا آیتا سانت چیمان روڑی ده واملو الصالحات ده هم عجرون نذیر پارا با عجر بی غیر ممنون غیر منقطی بی پیو اے نب موقع کی گی پیو وقت اوقات کی بلکہ ارتیم کی بجاری بی ارتیم او ختمی کی بنا ادا اسلغه هغه ځای چې لازم کې و شمانو او د کې چس دي دا په مقدار د شپږو ورځې کې شورو شوې دا زوځیدل کې به تاسو یالم د حدیث ته بيګي ورځ بچدا که تم کېرو د پلان کې نمد حدیث پرمخه خبره کو او شپږ ورځې دي په سته ايام من شباب اگر غل دي ما قدا قتوب دي خان او زه خلیرجو بقس خلیته دي بيګي آ شیر شېر شودې تو عبد رضينا شي وينا الله جلال الجلال فرمای قل توه دا په خو نشیب کې وځای یو زاید کو نه بل ځای نشتا او چې کنه چا الله بیان کړی دې شپږ روزه ا انکم یتاسو لذت پرونه انکار کوي بالذی پاغزات یعنی کفر خو بد باندي نه ذی بادې دې با بدران دې ډېر کبې ته خلقل ارضا چې پیدا کړی داس مکا فی اور مین کې فدرازیک سمانا چروا دتواردا او د بولدا دادرځه هوکټ شي او به تجعلونه له ادا تجعلونه د قامت کې ژونده اتتي به هغه تکرون او تاسو پیدا کومه د خدای د پر الله دا شریکان په کې امثال په خدای کې اوزان کرب العالمین په او موصوف په دغه صفاتو باندې رب العالمین دی او جعل فیها او ننګه د وږي د پدیس مکه کې پدې زمکه کې الله پاک چکم دېږي کګردوبې دي رماشیا مزبوط غرونه ټکړه امن پوکره په ساده دي او مبارک فیها او الله د برکت اشیاء پیدا کړې پدې زمکه کې پېګه الله د برکت شیزو نه پیدا کړې دي دی پدې زمکه کې د برکت اشیاء پیدا کړې دي چې ها پدې زمکه کې او وقدر فیها پېګه امن دا څکړې دي پدې کې اقواتها غذا دانداږي خې زګانې سری چې هغه په دغه د سو نننه هي او بس دغه دې په دې شېون یو زیارت دی مله دا فیها مقدر فیها اقواتها فی اربعه ایام فی تمام اربعه ایام دا څنګه ذکرېدا اصل روزی نه دوه پ دین اپت رکیدو ته سلو روزو کې سلام عل لسائلین چه برابر دی پشمار کې دا پارد سوال کون کو چه یهود او یا بل سواعن برابر دی لسائلی المختاجانو تا مراد سائلی لسوال کون دی که مختاج خلق دی یعنی مختاج خلق دی مراد دیخوا پول مختاجان آده دوی دا پارست دی برابر دی, پر دی پولی سیجنو که دوی دا پار برابر دی احنا دی سم او بیا لا پات توجه لا ال السماء چې بخره السماء کوم لایق دا مهیتو خان او دا اسمان چې دی دا بخار مرتفع دوخان سمانه یعنی دا لوګي مرتفع پورته نپاکان الها الله او دې اسمان ته او ولل ارض عجمک دی وی چې تاسو را ټکو کې مراد جما تا تاسو را مراد جما تا جما مراد تر ټکو او فو عن او کرها یا پنا خوشي یعنی سمونه زما دي حکم تقديري تر ټکو کې تقويي تر ټکو کې ک په خوشي وي ک پنا خوشي او وی ونا انه کستا خوخه وی او کخوخمنې نه ناته وکي قاعده ته نه د وړوی اتاینا ثا یین مگر اته کو استاته داره تا او استاته داره ته ثا یین طاته داره الله پاکوی پقدوا حن فسیرهن الله پاکو ګرځول سبع اسماواتو اسمانو نه برابر کړو برابر برابر پیدا خو خو و اسمان نه او هو فی یومین په د ورځ اغا چه کم دی داختنا اغا چه کم دی داختنا اغا چه ده زیارت او ده جمیه ده اغا اغا اغا اللہ حکم را ودیگا اگی حکمی اوکڑو فی کل سماین پا ار اسمان که ده امر داگی ده اعبادت دی که غیر ده اعبادت ندی مناسب حکم ده ار یو خا وگیر جی اغا زیلن السماع الدنیا اغا دی اسمان ده دنیا میم سابیا بچی ر او وحید او پساتل سره نشیټ ویننا او ځان کټقدیر او العزیز الالعیم او دا اندازه د هغه ذات عزیز او علیم دی الله به به نه ارجو کدیه رازک د ایماننا نه پکول انذر تکوم تو تو وایا چې تاسو اگا کوم سوایک تن د عذاب به خکن نا سایکین مراد څه دی لكه شوایکین مراد تندر دی بجدی دا بیخکن افت مثل سوایکتی آدیم و ثمود پشاندسو د بیخکن عذاب د آدیانو ادا سمودیانو یعنی برا وکلجی د آدیانو چی کم دی آذاب سوایکتا کاغب آدی سر سر دیف او دا سمودیانو آغا چی کم دی سوایکتا کاغب سوای حدا ها؟ آغا سوای حدا عوض جبریل دی ملی پی پی نفیجی اسایکخه تندرته نو مارتوی چې آزادې محلک سره جمع کینو بلګي یو کو باندې لګي تھوڑو سرهو لګي دا ته موږ سره ارکل چلال پیغمبر مېم بي نه دي هم او دروست سره ته اپنا دم مخی ته ترپنا سمانا او دروست سره ته اپنا سمانا یعنی سره باکیږي مراد ده دې کنا چې دم مخی ته ترپنا وترال او شتن یعنی مقبلی نو مدبری یاندہ هر جانب دا تواضع ديته او باندې وی یو چاوات درځي چې دې ترال له مينبین ايديہم د مخه تر طرفنا چمرات کنه چکم دی نو او د مخه تر طرفنا چې امور مستقبلې او دروست نا چې امور ماضیه دي نو دی او يرولو هم د امور مستقبلاونه چکم را روان او دا امور مازیونه ویل ځب نه ویل خلک نامانده شي نو د دیو ته وی چ انرو الله تا عبد الله دا څنګه له لا تعبدون تاسو عبادت مکه ای الله قالوا لوشربنا کثر ایادت کری پروردګا تمنګا انزل الملائکۃ ته کی کنه ناراضی کې لبی وی ملائک په دې باندې بس راځه ادا پښتنه زیات کوي نَفَقِينَ نَبِيٍّ مُرْشِدِمِهِ چہ تاسو ګرابولې شوی یا په خپل کافرون منکرون ته اما اذن اچ عالیانو فاستبروندي تکبر وک په ارض پزمکه کې پزمکه چکم دینو د احقاق کې پزمکه د احقاق کې بغیر حقې بنا حق سره او یانه سمانا یانه سمانا دی الا کده تعاظم حقو هه کده او دې د حکم رانه حقوق نو نو او کا دې چې منا شد منا قوه اسو ته ذات من قوت الله وزر الله خبرات کا اول نه را اي دي ته علم نشتا ویني ان الله الذي خلقكم فګي اچ الله بي پیدا کړ دي او دا بي منی کني منی ولي نه دا بي منی واشد منهم فګي ادي ذاتر بي نه قوت کې آو وکانو بی آیات نایش حدون دیت دانستان کار بیکو فا ارسلنا لیهم منگ راو لیگ الفدیوان دی ریحا تا دی آدیانو باندی باد سرسورا باد سرسورا حوا تند آواز والا تیگه تند آواز والا عبدالعی بن عباس صحیب مبارک فرمائی دی چتنا عذاب چی فدیوان دی راغلی دی دا دی چارچن بینا شورو دی تر بلی چارچن بی اوې چا شمبيه نو شورودي تربلی چا شمبيه پوري او دا غذاب چې دي په د شوال کې دي او په اخر د جمی کې دي د شوال میاشتہ اودا د جمی اخر دی پیګه عبد الله ابن عباس یې شما عذب قوم الا فی یوم الاربعاء یو قوم د عذاب نه دی ورکل شوې مګر په دچا شمې پره ور شمبيه پروز ته اده ورکل شوې دی په پیښه دامانا دیجی نباس اللہ پا کوئی فارسن عالیہم ریحا او منگر او لیکا پا دیو بانی بادونا باد شرسرن باد آواز والا فی ایامن نحن ساتن فا اغرز اس پیرو کے پا حر تدوی کے پا حر تدوی کے گوالی لین نزے کہوں لیتا پا چو سکو پا دیو بانی عذاب الخزی عذاب چکم درسوا ہے پھر حیاتی دنیا دایکان ولعذاب الاخرته اخذہ اوغه عذاب الاخرته د ریسو اکون کې د دې ظالمانو لپاره احدا منصر چې د اسمه تبجيل اصل کې اخذ یولې او هم لا یونسرو ادي سربیمداد نکې کیږي چې د خدای له عذاب ته نه ده پشي به اما سموذ هر چې سمودیانو نه په حدینه هون من غو ته خدای لا رنیقا مختارک لو غره اما یعنی سمن الوالې چه هغه کفر ده علی الحدا پا هدایت با نیچه ایمان ده پا خستو کم اخستو انیو بی لگا سوائکت العذاب الهون په که آفت عذاب شپکون کی چه آئیسته سالی مما کانو یکسی الذین آمنو او منگ نجات پر که آغا کسانتا چیمان رو لیده او کانیت تکون او گزان دا مخالپت تا خداینا ساتا او یوم آیا او ازا یاده اللائک ده پېګې چرادم پکريشي ميدان حشر تا یجمعو الی ميدان الحشر دا د حشر ما نه ده چرادم پکريشي دشمنان د خدای مراد نه کاچې دي الناری د خدای ته الناری اور ته راجمع کری شي د دشمنان د خدای نه فهوم یوزعون پېګې اون دی بچ کم دی کې کسې یوزعون دو دوی اول برابند ورشی چه آخر وطر ورشی کی زکر چه دیر جاتی بس رادا جی بکشری جی مراد دو اور نا پا دیده کی یوحکر آده اللہی لنار اور تی مراد دے. دی دیده کی موقع په الحسام مراد دے. دی دیده کی موقع په الحسام مراد دی کو دا دی موقع پا الحسام غر رس چه کم دینو گئی اکی حاکی باتی اور نا دی ہاں ڈا دیو حق یا آنکه بطور دی نزدکتی اللہ پا تابیر پور کرده کنی داوار نا دیکھو لی دا موقع تا عصان دیکھو لی نون ازان پویا وا مسلا دی جی حتی حالیوز وون سمنا دیو با گی او دیو بچ کم دیران بندول شي اول چاخر و پتر رسی گی حتی ازا ما جاوها کلمہ دماز آئی دو حتی ازا جاوها ار کلچ دوی بیگی کنا او راشدی اورتا یان عفریفی مشاہدہ بریگی نو دبی خلاف گواہی باور کی علیہم فجیب ان شمہم وگن دبی وابشارہم شرکی دبی مجلودہم شرمنی دبی مراد جلدنا کور اندامو ندید طاعت الطعام په خاص بما کان یعملون جدی کما عمل کلی دی আজি جی او وقالو بی بوئی تعجبنا لجلو ده مخفلو سرمونتا و اندامونتا چلی ما شامدتم علینا تاسو ویلی زمانگا خلاب گایو با رکلا او ده بخفل اندامونتا وی حدیث مبارک کی را غری دی فبودل لکن و سوکن فعن کن نعو نازلو تیگه فبودل فعن کن نعو نازلو زقستان سونا چکم دی دی پایو کو ما تاسو پما دوی ورکو ونازلو پا دوعت سرخان دا څه نه مانه کوي ورکوي دا هم مانه کوي الله پکويہ قالو او وی و تو وی انت وقن الله ګویا اراک لمنتا پاک الله دی اعزاز انت وق كل شيء او چنت ورکړي ار شهتا ینه ینه څو ګویا یو ورکړه ارشه دا څه مراد دې شنه شنه او هو رادهی او دی الله تعالی تاسو خلق وکوم اول مره اویله ترجمه او ما كنتم تر ارکل چې تاسو اے تاسو کله زہ غناونه کول کنه دا غناونه تاسو کولو د خپل سرمنې بوته وي ها چې دا غناونه تاسو کم کوله نه پدکته کی وما ما كنتم انو تاسو تیرون چ پردبن کولا په وخته ارتکاب د فواحش وکي تاسو پردنو کولا چه اي شدا دګي کنه او د دیوج جنا د دی دیوج جنا چې کوي بو کی پتا سو باندې سم حکم او نه اثر حکم انصر کې تاسو او نه جن د نصر او وغن اثر سو ولا ولا جلودکم باش تاسو اصل کې د دې باس ماده مو ختمونکي روي نه تاسو د دې نه پد کوله چې ګنې ما باندې ودا ګو د دې په فما کې وی ورکي دګه توه مون کې د باس بعد الموت وی ولیکن ځننتم لکن تاسو ګمان کو چې الله علی العالمو چا نه پیجنی ه کثیر ممما دې ته اګه چې موږ عمل کوو څه پټ نه پیجنی ما ته خبر نه یا کار په خبر باندې کار خبروی چې پټیو کې نا غنوي نابل وتوی چې له کارو نه پټ پموري وی دی مو کوي عبد الله بن خبر مکړه با راځه او وزه او دغه ظن کو ګمان ستاسو او ګمان دې زنن تم چداڅه ګمان کړی او کاخرا او لا یصبر بڑھ جائے کہ راغل اس او لا تصبر نه د بعد اکتفا ندی نه فین یصبر او لا یصبر نف النار مسل لهم اور د دې ټکان در امشره پر مې او قدویر عذر پیش کی است تطسمنا دگی کنه دی عذر پدی د پیش کی نپماهم منل موتبین نبۍ دځوی چې حضور به قبول شریشه کړي د تا سابۍ او الله پکو یو چې و خيذنا او مونګه مقرر کړی دی د دې راک کاتره د پاره اورانا زماته کړیندا پيګه او دا پيګه تفسیر مدارک کې د دې کې د قرانا اترجمه په احدان کړی دی یاران احدان سره هغه ترجمه کړی دا او دې لپاره مونګه مقرر کړی مرګریو یاران دوستان بلګری دوستان قرانه منه دوستان بلګری نه پدې کنه لهو نو لحو. خیر تکړې دی بیتا مابینې دې هم بیگې هغه چې د مابین ندوي بی کړي شغه امر د دی دے. او اتباع شحواته دا امر د دنیا دی او اتباع شحواته دا او ماحل پههم چې مران تنا اخرت تی او لا با سوا لا حسابا لا جنته ولا نارا ولا ان كنتم احسن حالا شدات کی زوتی وما خلفهم او حق علیہم القول او پی پیگی او ثابت چھ پدی بہنی گفتی لامل ان نجننم ہا فی اممن فی جملۃ اممن پیگی کانہ نا اديكا طحالكون دزي کې چې د کا اندي په یو جماعت کې قد خلعت چته رشي ودي منه قبل هم نه من دينا منه جننه د جناتونه او د انسان د او انهم کا خنداو دي د دې باندې عذاب راغي زګدې چې کوم دي خاصين توبانين وقال الذين كفروا جنبه السلام مکلا قرتوي او کله د دعوت ورکون یاسبه قرتوي د یو پکی شور جوړ کا شور شغب د کا وای یاره کا سان چې کافی دی لاتسمو وګمه تکا کوي احان القران دې قران یې زمتا اسنه چې خونه یې زمو مسر د باندې ونشي یا الله توبه او اول به خو په ہی عاشور کوي پدې کې فیش من پکې را آتی لعلکم تغلیبون چې تاسو غالیب شئ پدوی, پدوی. پدوی تدبیر دې په چپ کې نو چې چپې کلېن ته سو غاريب شته دی مخلوب okay. شو کوي چې چپې کلې اوک بل معنا د کډق ده بس د کډق ده الله حرم زر جنات فرمایي کانو جيڪن الذینا مخا دی اوس کو دی عذابن شدیدن بگې اقبح جزاء اعمال الذي دي رقبيح اسوا منسو دي رقبيح جزاء د عمل کان يعملون او الله پا کوئی جزاء نکا دا قبيح جزاء دا دي رقبيح جزاء چدا جزاء او ادا النارو دا جزاء د دشمنانو د خدای د چکاف دي انارو هو النارو. چا که سره چا وردی او لهم فی حاضر الحل بدیرا پر او پدی اور کې اغه کور او سره د امیشوالي او جزاء ان بما کام یعملون یوجزون جزاء ان یتبجزا ورکه شدہ تکمان یجحدون بګی چې د دېته دانشته انکار کوو وقال للذین کفروا او ایها کسان او وووی اغه کسان پر د قیامت خل دا قال په مرده مو جاری اوو و هی هغه کسان چې کافر دي ربانا اے ارینل لذین او خای مونته اغد ارینل لذین تسنیه شي غدا او خای مونته اغد وکسان عبدلانا بگي عبدلانا اغد او خې چې مونږه کوم را کړیو منل جننه چې یو د او بل ده انسانانونا او بل ده جناتونا او بل ده جنات با قسمه دی که نا من ده جنات ورناس ده کن را ده بلالت من تقوخه او بل ده جمانگه گمرا کری آبازه وی چه مراد اد اول نا چه کم ده ابلیس ده زکا ده موجد ده کفر ده اد ده بین نا قابل ده ده قتل نا حق ده هي موجد قتل ظلما دي دمه تمال من الجن دي جنات المراد دي موجد, دي. دي. دي, موجد كفر دي كفر ده بدا قلبي او الانسان رات قابل دي زكد دي موجد دقت الناحكه نجعهما چې د اډوارم赶 اوګر د سخت اغه مینه لند رخصلو قدمونه مخونه لیکونه چې شیدی مین الاسبلین بګي او چې شید بی د زلینو نه په لاندې طبقه د جهنم کې زلی شي اډماند او ان الذين قالو ا کسان چې وی دي ربنا الله لا توحچو ثم استقاموا ابا پاګي باندې مستقیم پاتې استقامت معنا په تاکړه وتر مرګ پورې نو ته تنزلوا نازلیږي په بدی باندې ملایق با حکم دی کې مولا موږ وکړي چې عند الموت پا وخت مر او وخته مرګ کې او په قبر کې او عند الخروج من القبر دځا او چې دی کله خارجي کې د قبر نه په اقو وخت ام یعنی څمره په وخته مړ کې او په وخت د قبر کې ته خروج من القبر کې او دا چې چکم دینو که اکسو پا قبر که دن نا ام دن نا دا در وقتو نا دی او سق وقتو نا دی ادان بشارتو نا بورکی تتنزلو نازلی که پا پدی با دن بلایک پدی در وقتو کې په پا وقت تزل کدن کې او دا رنگی پا قبر که دا قبر نا پاسی الا ولا تحزنو او شروع بالجننت ل کومتون ادون نحنو او او کومفل حاط دنیا و پاخ اوم في حما تته ان په سکم اوم فيتهدعون نظلمې ن غپورې رحم الله همجا النا م د مسادي حاض آيات مبارهکه خ پا داسیو کې کیرديتهتنزلو ناازې کې کی په پهی با د ملق پهې درختو کې چ الله تخاب ملائک پوتاوی ملائک رحمت غری اسمر کلامون کاظیمن ختم کیښتا چتا سم میریږي کې ویجی کنا او در روان معاملات در روان واقعات نو میریږي چې کمرہ روان دی مخې تا یو تکي او لا تحزنوا مغم جن کېږي کم اهل او ال وا چې په دنیا کې پات شوباږي غم کوا هغه خدای شتري او ابشرو او درې خوشا لشای بالجنت اللتی پا آغ جنت کنتم تو عدون بیگی کانے چا تا اسرائی بوادہ کلی شوا و دا امیو او نحنو عوضیاؤکم پیدی دا پر استیب ہوتا ہوئی چه منگ استاس و دوستانو استاس و مرگریو پا بالحیات دنیا استاس او پھر آنخرا او پا آخرت کی بتاو سرائی تردی چا جنت ترنو زی ما مسئلہ راگم دا حدیث کی تردی چا جنت ترنو املکم فی اما تشتی ینفسکم واستاسره پر لوی په دې جنت کې هغه چې اشتها وته کېږي تاسو سره ژوندو مس کنه چې شه وته کار نشه اشتیاو شي په وحاجدی اولکم فیها او وی واستاسره پر دې جنت کې ما تدعون هغه چې تاسو وغواړي په جبا هغه تشته هی هغه د قلب سره او تدعون لګی د چا سره دلیسان سره او دا به وېږي چې نزولن دا ملمستیا دا غفور رحیم دا ترپنا دا دا سی ملمستیا دا فایگی کنا چدا دا غفور رحیم دا دنو دی روچتا دا او اللہ پا کوئی چوبا احسنو فایگی او سوک دے قل دے رازا قولا پویناکی یعنی لا اخدا احسن من ہو قولا پویناکی من من دا اغشانا دعا چخلق رابلی فایگی کنا چخلق رابلی رازا جی خلق رب نے خلق چا ته رب دي خدای پاک ته رب دي الله رب الذ جل جلال तेरा بلي اين توحيد خدای ته دين خدای ته او عمل الصالحان او خپل نیک عمل کئي نیک عمل خپل بانهم کئي نخوت وکيلا او وقال وي جدا د خدای پنیاامت باندې تحقیر کئي او د خدای دا بندگی خپل فخر شماری کنه کئي مارټ نه کئي فقارش مالی الا ني من المسلمين جز ذا تولد مسلمانان نیم الله په کوئی چواله تستمل حسنه تو ندب انا برچ كم ديږي کسو نرم خبره او ول سيئه او نه چ كم دينوږي کس سخت خبره دل خراشه خبره چتري هغه کې جنا برابر نه دي بلکې دا چوکا اذ قابلتي تردا پکه هغه خصلت باندې ي آسانو بيغه په هغه خصلت او په هغه نرم خبره چدي رح كله دا اغه بده خبره باندې ټپکا معلومه شو ا چه بد دي چې فنر مې څنګه ټپک دي شي نو په بدین شي د ټپک ته تا اږي نو په ازلذي نا کنه هغه سړي چا ګټه کذلوکو تووسره نرمي یو کا اغه یاداتو کو تووسره اغه کا نو ځکه مکه نو خبره وتا ته کوم خبره ډیره زیاتی دي نو اکبر خبره بو کم تشریح قرطوبي نه تیز آنسرا نویشتا کجی یو سالی ران کی دا غیش کم دیکن سدیه که اکبر تیدیر بڈیر ردی کنزل منزلو کلو مسدیه که اکبر وطوی یرو را ایتا دا کنزلو کلو کد دا پا ما دا کمی ایبون چتوی نو خده دی ما ما او که پا ما کی نی و تا وی نو خده دی تا ما کی نا با سکو سکو بی په دا تاسو کوم کندل ما توکل کنه چې ته دا چې سړی داسي او د بده په ما کی وی مخزې د امام مات او که په ما کی نی او تیرا پر را تا پی نو خدای دې تا ما پی ز نو شو کی نه سړی په پیدای شي په دې زمانہ کې ان خدای چې د بنده داسي پیدای شي نه حاضر دی و جنازه دې په بلتی هی احسن تده کوه په هغه باندې هیه آسان چا غړې راخلا همږه خداشه کار نه دی مونږ ته څوک غني خو زه یې نن موږ وته تل قضه کا غډو باسی مونږه په څه تمچا رو باسو نه بدانه چې کې دی نو کهه و منیا کې به کار و چې دی د آخرت نو انا جنا انغ وسلی بینک چ په مبا بین او په او په مبا به د ذکر ادا وتون پیگی کانا دشمانی بی کانهو ولیون حمین نا کانا اغب دوستی قریب او دلی دوست پری جورشی یعنی دشمانی با اللہ پا دوستے با درکی پیگی دقا سیدا نیاکیم پا خودا او کچھ دنگا خودا او ریدی مم دقا سیدا او ما یو لقاها او اللہ پا کوئی چنسی نسی دی پیگی کانا دان خسلت دا چتیشو بدیرا بدی, بدی سهل باشد جزا اگر مرد باشد احسن الا منسا نه پېگی نه نشټکیږي دغه دغه خاصلته الا الذين صبروا مگر انکسانته چوي مستقل مستقلی پېگی کنه په اعتبار با اخلاق دا اخلاق په اعتبار باندې مستقلی دتا او ما یلقاها او نه نشټکیږي دغه چکم دي خاصلته الا ذو حزن عظیم مگر خاوند د لوې حیثیته په اعتبار د ثواب هغه په اعتبار د سو د اخلاقو دا, دا په اعتبار د ثواب د نبی بابا مبارک دالی لیک آو دی وا ایم ما ادا په نامه 파ر کې تشو او کچته اور شه د تا من شیطان د شیطان نا نزغ وسوسه او تیچ کم دی د خیر د خبرې نه منی کولی ها جے اے جی اذ با بالتی یا احسن نے تم نے کوڑی ہن نفس تز خدا سره ان وسمی لا او من ایت هی لای او با وی چې با علاماته قدرت او وحدانیت خدا نشبدا او نهرو وزدا او شمس او اسو می امر دی او قمر دی اتا سدی تسجد کوی نشدا چا پیدا کریږي تو کای اتا چود شمس د مله جوان ورتا ولالو <سؤال> کمر نش په مټه دې کې د مخلوق دی او پس جدو پیدا کړی دې ان كنتم کچہ تیا تسعیه هو دې الله تعالی سره تعبدون عبادت کوی نو برو نو کد ویت کبرو کو نفذان کا حماتو چو خدا ته پسسته سر ورسي ها فلذينا اغبرشتگان عند ربك چپنځه د استاد فرودگان دي په لوی مرتبو کې مسبحو نا تسبيحوي ال بيجي لهو الله ده پړه بل له بنه او هم لا يسمون او دي نستو مانکي کې د کثرت عبادتنا تو مرکي تو ماني پند راجي او وي نه ايتي او باسه دنا قدرت نظر چې انک ترال ارضا توبینه چې کم دینو کې 100 زمکا دګي دا داسان د د علاماته دا سنره د باس بعد لموت نه دا چتوینه زمکا خاصه عتن یا بستن اوچا چې سفسن کې پینشت نه پیدا اندل نه احتزت هر کله چې کو به زې باندېوبه نه احتزت د حرکت کی او ربت او ور او پرسيږي او پرسيږي زمکا اته خرج شین کې تروزی ان الذي <سؤال> احياها بيشکه اغذات جنا او چزمکه جندekra او تر تازekra لم محي الموتا <سؤال> هم ها جنديكون کی جنديكون کی دم ور دي او ان خدا الله تعالی عرش باندې کامل قدرت لرلونکي خدای خدا پاپوي چې ان الذين يلحدون بيشکه اغ کسان چوي تجربه کوي بيګي الحد ستوي دي لحد تم لحدته کوي دي او ترطي کنه الحدت الذكاويه دند ا دغه نه مایلې کنه خبيته او دې کې دا الحاد توي مایلان د حق نه باطلته دې توي مې الحاد پېږي او نڅکه خدای پکوې چې بشکره ا کسان ملحدونه چې ګجروي کوي پېږي او د مایلان د حق نه باطل تکي آیاتونه زمون کې نه لا يخفونا علينا پېږي نند نن پټ پمنګ باندې اگر چرا خلقونا پتتی خودمانا پتناد جذاب اور کو نا اپا منجل اگر فی الناری اغا صب چو اور دیلو شب اور کی خیر اندا بہتر دی امن ام او کعذا صب بہتر دی یعطی چرا بشی آمنا امن و امان ناغذا بجحنم نمنا دوم القیامة او دا تحرید دی اے ملو عمل کوئی ما شیتم اغا چستا صب وخی انہو دا اللہ تعالی چلی بماتا ملونا بسویر چستا صب آمالو باندی الله بنا دی ان الذين بشک ا کسان چې کافیر دي ب ذکر قران باندې لما جاءهم ارکلچه تور چه ده دغه چې او چدان تور چه ده ولي کافیر دي نو نقصان ده په قران کې نقصان نشته څه بګي و انه زکب کې نشته چب انه د قنای زم چله کتابن کتاب عادی مثال ده ادیمুল مثال ادیم النذیر او با وکمت کتاب دی لا یا تیل با دی رو باطل یعنی شیطان او ارب مبتل و تر نشراتلی راتب و تر نشکولې مې بنې دی د مخه طرفنا او د زرو ستر طرفنا سمان لغوا کا یعنی د دن مخکم کتاب ند نه به شوی نستو چد د بتجيب کی ه د تنب مخط کتاب نادر شوه چې رد تکذیب کړی دي بلکې په ورو تدقیق کړی دي او په خاطر دنا سره کتاب شته مثال په ساده کې چې پخته ادم د موضوع کوم کده وشو ا اولا من حقي او نه درستونه بردا معنا دي ه تنزيل من حكيم الحميد اصل غبره تبات اللاشي دا نازل کې شو نجران د آزاد نش حکیم دی پاپالو کې او حمید دی پسپاتو پادات الصلو رسول الله تعالی پاک لري ما مقابل لکا نبی لري کې چې تاسو اے حضرت رخ دا په باندې مسله د الا ما الا ما الا مسلما ممتاز ادب کا مگر مسلا اغي قطقيل من قبل قلب رحمتا جاءه تکذيب دی او ضرر الندي مصبر کوا ان نرم بتقل زومه اخرت الله خوند به خنیده مؤمنان لالا مزوعیکابن علیم کافر اندر اولو جعلناه اکه چرته من ګرتهولی دا قران عظیم ایګه کنا من ګرتهولی دا ذکر نازل ندير ذکر ترا دی داسه کرتا را دی من ګرتهولی دا ذکر قرانن ایګه اجمیاں یعنی سمانه قران او خیر په اجمه یعنی په اجمي سړی می نازل کړي دی او په اجمیون منا ذکر دی نو لقالو دی بویل وی چلवला پس چلک ولی واضح واضح ندی بیان شوی آیتونه ده ده څنګه داسې ا اجمیون ا قرانون اجمیون وکړجی نا داغه یا او و ان نبی کنا کدی مونګه په اجمیه پر رسولان نازل کړی بی مډی بوی چې اا اا جمیعن کتاب اجمی دی او عربي او پیغمبر څه دی عربي دی دا اما پر به نازل کې چې ستاسو تجي بدو په تاسو پیدا لرو دا, دا. پید دی نقل هو و اي چې دا ذکر چي دي للذین امنوا هغه کسان چې ایمان لري د هدایت او او شفاء او شفاده بګي او زکه چې دا د ار او د شک او د ټولو اندازونه او ظاهري شکونه او بلذین امنونا هغه کسان چې ایمان لري فی اذانهم پر روزه قیامت او په دې قران نفش ز فی کې په اوګون د وی کې وقون اون او او وح او دا په نظام په ژوند دی اما اما بو شهید دی او نبی ناییدا ویناییدا ک ناییدا ن ناییدا او لای ک یونا داونه دا ته بوې اولایکا یوناتونه ک انهم یونا داو کی جدی تا واس کو دي مکان بعید د مکان ن چدی ګری نوري تپه چې apparatus چا څنګه اورينا چې دا چې جواب ته کوي اوهلا کدا تهینا دا ته سلی شو شو اوهلا کدا تهینا مو صلی کتاب موږ ورکړو محمد سلام ته کتاب فخر له په فی پیګي آسماني کتابي قديمي اختلاف پکې شو ها کا ور به تصدیق به ځین متقذیب به کل قران ما کې را کل قران اولا ولا کلمتن و سبا پیسر نر کا پورا ا کژتن وی او خبره سبقت چ مخک فیصله شوه دا نو رب کا چې پوره اعظم بدی ته قیامت کې ورکو لاقو بیا بینهم ها نو فیصله وشو په ما بین ندی کې ولذي مستعید دی کنه دی کن او وانهم او یقینا نبی چې دله په شک دی په شک دي من ہو په کې د دې حکم مشکور او د دې اقدام مشکور نه عمرې و یاد قرآن په پہشانه کې اوردوري الله پا کوئی شسري راز دی اے دا خلاصہ د قضای مشغول <سؤال> دا دا قضاج مخککه ذکر شو دا د خلاصو وره معنا امه الصالحان چاچ نه کاملو کو پرینفسی دا خپل نفس ته پیدا د پنه کو ومناصع اپ علیہا زرده ثابتم پرینفتی او ومما ربک بزللا من او نه دی پروردگارستا دی کی ظلم کون کی نل او الہی دی الله تعالی نا الله تعالی ته يردو حوالک وجی شی د صاحب و علم د قیامت اے کڅوک ته پوس ته قیامتو نو جواب کې بسوک ورکو چې الله او عالم بها با الله تکه قیامت پکې لې الله او عالم بها او الله په دې ته ورکه او الله پاکو یو نو علم د قیامت چیرې دا دم په خلغیب نه دی چا بسې او ما تخرج او الله پاکو یو چسید وی دا اې دا قیامت تخصیص نشته پرې نما دا علم نه شیبه محمدي اما ما تخرجوا او نه خارجيږي من سمراتن نروزي مېبي من اكمامها دغه د خپلو شګو فونا د خپلو او دخپلو خپل چکم دینو کې کې اوټو ہونا ا د خپل لستمرن اكمام چې ده اباں سی وچہ اتمام جملہ امام دا نو کما ما ریشہ تے وچہ دا میوہ پکے پٹا دا جا کا دے تک کم کور لگے دلی ا کور پک د د میوے من اتمامھا دخپلو غلا پنونا یا او ما تحمل اوو کدی جی نطور بلگو او حمل من انسا اس مؤنثہ اولا تدعو ان او ازي زي زي جاي مگر موافق د علم او د اطلال د خدا سره چې په دې ټول سيزونو د خدا اطلاله اكن نه دي او يومين اديهم اپکم رضالنا دي ته ندو کی ها د اثبات توحید دی په یو بل انوان اې طالب د شرطه الله وتعالى د کی چې اين شرکان کمځي کیږي دا شریکان ما سره چتاشوي زمون سره شریک ما سره شریفي نننن بوويا قالوا اعزنا مننا من شهيد منګه تا ته خبر درکاو او سي خدایا چې نشتره زمون د من من شهيدو سو غوا په دې خبر باندې چتا سره شریک اے سو غوي نور کوي چتا سره شریک شتا امدول لعنهم ما كانوا او په شيبینا او غائب به شدین هغه چې دوی یدعونا عبادت وکاو نن کوم لو مې د دنیا کې ابزنن او د دې به یقین نشي په دې خبره چې مالهم ممحیسه به کې جنبه ویژه د بیره لپاره چې د دې لپاره صورت نشته داسې چې صورت ترسته اې صورت نشته نو به د دې لپاره خلاسی د جهنم نه اوه نا په کويو چې د د دا چې کوم دی کرنا چې دا دا ګور الله ویزه تاسو ته مکا پر کیږي کی مکا پر کیږي کی مکا پر کیږي کی د کفر ندابت خصلتو نه پیدا کیږي او چاته ګور ندابت خصلتو نه پیدا کیږي هغه د اړيجي چې لا یس امر انسان چې نه چې کوم دی مان کیږي انسان ساده من دعاء الخير نو له حاضر او الله اوجيب الله النشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ګورو ته خه بل کوم ته روشدو لا يسع من الانسان دا چې د کفر نه د پیدا کیږي ګورو لا يسع الانسان نستو مالکی گی انسان دو دعا دا خیرنا دا نحایت حرس دے دا کم ٹکی تی پیدا شو نحایت حرس ہو راد جی او امت سہو شر او کچھتا ارسی گی دتا شر یلین